fränder där ute i det avlånga landet och i hela världen denna fantastiska runda fina glob som vi bor på som snurrar runt där ute i universum God morgon på er, god morgon Magnus Öreman heter jag och det här är God morgon med Magnus och det här är också onsdagen den 27 februari och året är fortsättningsvis 2019 och jag vill direkt komma med uppmaningen till er att gå in på detfriasverige.se och hjälpa till att samla in de sista små tusen lapparna som behövs till svenskarnas husdriften, renoveringen och öppnandet i den här månaden. Som jag ser nu, och ja, vi vet att jag ibland har lite fel på uppgifterna, men som jag ser det nu så finns det 4 651 kronor. Och vi vill gärna ha in 50 000 för att kunna täcka de utgifter som finns att täcka. Det pågår ju renoveringsarbete och det pågår ombyggnationer och det pågår, pågår en massa annat där. Och du som inte har möjlighet att kunna ta dig till huset och hjälpa till att gräva eller putsa eller slipa eller vad det kan tänkas vara. Kan ju alltid sätta in en hundring eller två eller vad du har råd med Gå in på www.fredasvärde.se och eh, titta på insamlingen och tryck på knappen Ge en gåva så ger du en gåva till detta. Och om du undrar varför det är viktigt, ja, det har ju sagts vid flera tillfällen. Och eh, jag kan väl bara återigen eh, förklara hur viktigt det är. Så alltså hur monumentalt viktigt det är att vi har en plats som är vår. Hörde för bara några dagar sedan en vän som skulle arrangera ett sånt där evenemang. Och det, det föll på att det inte gick att hitta någon lämplig lokal du var i, till exempel. Och, och det där uppstår ju med jämna mellanrum Men för, för mig, ärligt talat, det, det absolut främsta det främsta argumentet för Svenskarnas hus, det är att det är offentligt. Det är att det, det finns där. Det är att det finns på Google Maps. Det är att, att det inte är någonting som är undangömt eller som bara den liten initierad kretsmänniskor har tillgång till på det sättet. Det vet jag själv när man växte upp. Hur viktig. Jag hade ju glädjen att kunna gå till Asgård. hette den. En butik på söder i Stockholm. En liten, liten, liten, liten, liten butik. Med lite skivor och sånt där. Dök upp. ja det var systerbutik till Midgård i Göteborg. Och den fyllde en central funktion för oss yngre på den tiden. Vi hade en plats att gå till där vi visste att det fanns människor man lärde känna andra och man kunde nätverka lite grann och sådär. Och sen de... Det, det, det går liksom inte underskatta den möjligheten att, att kunna träffa folk att kunna ta sig någonstans att kunna i lugn och ro sitta ner och vad man nu gör. Att vara i en miljö som är vår egna, att som i det fallet då med Asgård och Midgård var omgiven av våra symboler, våra uttryck för, uttryck för oss själva och vår politiska strävan och så vidare. Det, det, det, det ger så mycket på så många olika sätt, Somliga menar att det inte behövs, utan att det går så bra att hyra en lokal när det, när det ska vara. och Det går alltid att hyra någonting och, och sådär. Jag tror inte det. Jag tror att ska vi ta allvarliga kliv framåt och ska vi, för, ska vi fördjupa det här vi håller på med, då krävs det att vi har våra platser. Och att lyckas med Svenskarnas hus är ju det är ju en för oss, såklart, för oss alla i föreningen, som när vi visar att det här går ju. Det går att göra. Och vi har ju redan, och det kan vi ju se, redan börjat inspirera andra. Det finns ju andra organisationer som nu också har uh, uttryckt att deras uh, vision inom några år är att försöka skaffa sig fastigheter och. Uh, Ja, helt, helt sonika i princip göra som det fria Sverige har sagt att, sagt, sagt att vi ska göra. Och det är jättebra. Det är jättebra att fler ser eh, ser potentialen och ser eh, den vägen som vi menar är den rätta vägen att gå. Det, är inga, det, är, det gör absolut ingenting om någon annan hinner först till det målet. Jag är ganska så generös på den punkten. Så det, det är bara bra. Kör på. Det skulle vara jättetrevligt om vi hade en, ett uttryck för svensk nationalism i varenda liten by i Sverige. En plats för våra egna. Det, det kommer hända stora saker kring de här husen, det är jag säker på. Svenskarnas hus alltså, Gå in på detfriasverige.se och hjälp till med insamlingen. Idag är det den 27 februari och februari tar det slut ganska snart va? så kan vi få in de här sista tusen lapparna. Så vore det ju fantastiskt att, att kunna komma på, på rätt sida igen. Och det krävs inte särskilt mycket för det. Mm -hmm. Nu tänker jag att vi ska titta lite grann på vad som har hänt sen sist här. Och vi går in på någon av alla dessa kanaler som finns. Och jag läser på löpsedlarna. Att ett hotell är utrymd utanför Storuman, en fullt utvecklad brand där. Usch, och vi hoppas att det går bra. Storuman ligger ju en bit bort. Jag vet inte hur det ser ut med brandkårsberedskap och liknande där, men äh, det löser sig säkert. Sen kommer vi till det här med misstänkt penningtvätt i Swedbank och äh, man... man <laughs> det står nu då att, att Ukrainas huvudpresident använder Swedbank misstänkt muta för. Mm. Och det här med Swedbank, jag har inte följt det där, så vansinnigt va, men, men jag, förstår, jag förstår det just som att det handlar om, om penningtvätt och, och ganska stora belopp. Och jag bara funderar, alltså Swedbank när, när man själv går dit med några tusen lappar och vill sätta in så går det inte. Då ska det svaras på frågor och det ska... Det ska nagerfaras. Men när, när, när, när andra fifflar med miljardbelopp då min sann går det hur bra som helst. Det där är någonstans det lirar liksom inte riktigt för mig. Men det är som vanligt va? Att en, en bedragare på stan som skäl något från en butik, han han slår man stenhårt mot, mot det. men stora de stora bedragarna kan liksom lättare komma undan. Det är den värld vi lever i. Va? Det är inte, inte så än så. Får vi se vad det blir av det här med, med Swedbank till sist. Det, det, det, det mis, jag misstänker väl att det inte blir några större åthärver till sist. Jag läser här vidare att IS terrorpropaganda lever vidare trots militära och Ja, det är ganska lätt med propaganda idag. Ha en dator och en idé så kan du ju alltid föra vidare den. Men eh, jag tror att IS i sig kommer väl vara ett ganska så uträknat fenomen här, precis som Al-Qaida har blivit. Men det kommer nya hela tiden. Det är där vi har det. det kommer nya hela tiden. Det, de avlöser varandra för att själva grunden finns ju kvar. Själva idéerna finns ju kvar. Och det är det som gör det så svårt. Och det kan du ta egentligen vilken idé som helst som du tycker är dålig. Um, någonstans spelar det ingen roll vad du gör. Det spelar liksom ingen roll om du i det här fallet då bombar dem åt helvete. Det finns, TV, det finns många kvar och, och finns idén kvar och har den någon styrka i sig, någon då kommer den då kommer leva vidare. Och det är klart att Isis idéer fascinerar och får många att tycka att det är en bra, bra idé. Och sen så kanske det kommer Falanger inom den här ideologin som säger att ja men ISIS hade inte helt rätt. De, det var inte ett äkta det var inte ett äkta kalifat, men det bygger på några och ungefär som när kommunisterna pratade om det där att ja men det var inte äkta socialism. Äkta socialism, den är fredlig och bra. Snålköv för höra muslimer som säger ja men äkta ISISism, den är ju fredlig och bra, men men säger vi varje gång så leder det till det här. Ja, ja, men det har ju inte varit äkta isisism, utan äkta isisism är ju riktigt bra. på Mattias Gardell klappar händerna och andra vänsterblivna, eftersom att de känner någon form av de känner någon form utav samhörighet med isis, och med radikal islamism och terrorismen och sådär. där. Den går ju långt tillbaka i tiden så det är inget konstigt det heller. Det är det som är lite tråkigt när man, när man kan en del. När man, när man har liksom läst på om historien och tittat på olika saker som har hänt och hur det har gått till och vilka som har hängt med vilka och gått till sängs med vilka. Helt plötsligt så är det inte så kul längre. För att man förstår varför det är på ett visst sätt. Man förstår varför vänstern och islamisterna håller samman. Det är inget nytt fenomen. Det är, de, de delar liksom en del saker med varandra- och och det är den här, den här idén om att alla förtryckta på något sätt hänger ihop med varandra mot den vita mannen. ISIS-terrorpropaganda lever vidare. lär den göra som sagt. Och sen kommer det något nytt här var det lider. nån nytt och något nytt och något nytt. Men det var ett bra försök med ISIS i alla fall. Att, att just bilda här kalifatet så här. Får vi se om de ägnar sig mer åt det eller om det blir mer terrorism i Europa här. Just det, majoritet röstade emot Trumps nödläge i representanthuset. Det spelar ju inte så stor roll. Eh, representanthuset vet vi ju ligger i demokraternas våld. Eh, men det var ett eh, oroväckande antal republikaner som röstade emot sin president och sitt parti. Och nu går ju det här upp till eh, senaten och då får vi se vad det blir av det hela. Mm. Man behöver fyra republikaner som röstar med demokraterna för att få det att falla. Va? Och hittills har man tre. Tre republikaner som inte tycker att man ska bygga muren med hjälp av eh, militära pengar. Vilket är eh, intressant, kan jag tycka, den inställningen. Man, man vill sätta sig ner mer och fråga hur ska det lösas då? Hur ska ni lösa det här längs den södra gränsen? Ibland får jag att de där det skulle vara kul att veta vilka republikaner det är. Och vad har de för intressen av att äh, att det ska fortsätta med, med illegal massinvandring till USA? Någon orsak finns det ju. Ja, senaten får rösta om det här så får vi se vad som händer. Och sen stämmer då 16 delstater, Donald Trump äh, föreställd av det här skattemedel som de menar att det är. Äh, att man kan vara så emot att äh, skydda den, <hör> den den liksom, den nationella integriteten genom att bygga en liten mur. Det, det är faktiskt ofattbart. Kan jag tycka strömlöst i Trelleborg har det varit också. Ett sånt här ställverk eller en sån här matastation har brunnit upp eller exploderat. Det löser sig väl. Ni är väl redo där ute i alla fall för det som kommer skall i form av elbrist och liknande. Jag menar till och med SVT gör ju program nu så att folk ska förstå att det är dags att bli lite preppade. Och det gör man ju naturligtvis av ett skäl. Alltså, det faktum att man kör det här nedsläkt land och har varit en hel del av det här på senare tid, det är ju för att man vet. Det är, för att, det är för att man vet att det är på väg åt ett visst håll. Det var flera, flera år sedan som jag när jag arbetade lyssnade på P4 Stockholm. Och så hade man då en veckas... En veckas tema: om just det här med, med att vara förberedd. Och så det var flera år sedan jag sa det: då, att nu, nu. Nu vet man vart att det här och, och det här är liksom ett första steg att försöka putta människor. De, de vet att det ingen. Det inte, dels vill man inte skapa panik. Och sen, vill man inte, eh, sen vet man inte exakt vad som kommer hända i framtiden. Och sen vill man bara eh, eh, putta människor lite åt rätt håll så att säga. Istället för att säga att nu måste det vara så här för att nu är nära förestående kris. För det, det leder till en massa problem. Det, det, det, det vore tjänstefel för en nations ledare att berätta om det var en, en riktig, riktig kris på gång. Det, det går inte för att då får du ett sånt kaos i samhället att, att den där krisen kanske till och med bleknar i, i sammanhanget. Så det är bättre att det bara går på ett visst håll. Men att man försöker och här kan vi vara lite tacksamma över public service och svenska staten och sådär. För att den som ser mellan, ser mellan raderna förstår ju att de förbereder oss på mycket tuffare tider. Sen kan man tycka att de borde agera annorlunda för att styra bort oss från de här tuffare tiderna. Det hade ju kanske varit min, mitt val. Va? Men, men så är det inte. Utan allt det här leder mot det faktum att det kommer bli. Mycket mer instabilt i samhället. Mattransporterna kommer fortsätta rulla, men kanske inte lika på klockslaget som tidigare. Elen kommer att matas ut i hushållet, men kanske inte lika säkert, tryckt och eh, sådär alltid eh, som vi har sett hittills. Så lönen kommer komma in på kontot, men det kanske kommer vara lite struligt på vägen. Och, och det där. Det där är, är vad som väntar. Va? Så att, här har då public service fått uppdraget, jag är ganska säker på det. Man har suttit nu och diskuterat fram försvaret och civilförsvar och MSB vad de heter, och diskuterat fram hur, hur, kan, vi, hur kan vi liksom göra så här: göra det liksom lite enklare för folk. Jo, genom att, att sakta men säkert förbereda dem och det är vi inne nu. Så att har ni inte lyssnat på os tidigare så får man väl hoppas att det lyssnas på, på public service i alla fall så folk tar till sig det här. För att det kommer de tjäna på och naturligtvis kan man ju då lyssna på Daniels timme där han pratar med Robin vår vän Robin Holmgren och därtill en av styrelseledamöterna i det fria Sverige som kan en hel del om det här och diskutera på ett mycket pedagogiskt och bra sätt måste jag säga i Daniels timme om prepping. Nej, nu går vi vidare God morgon, jag är tus ojos, siempre arriba con arriba tus ojos, siempre arriba con arriba tus ojos, siempre arriba, uppe, arriba tus ojos, siempre arriba, på arriba tus ojos, siempre arriba, ner, arriba tus ojos, siempre arriba con arriba tus ojos, siempre arriba God morgon. Med Magnus. Vart annars får ni lite sådär spansk fascistanstruken musik på morgonen om inte hos morgon med Magnus? Siempre arriba med Estirpe Imperial <här> från Spanien. Fantastiskt vad bra det är, man är igång liksom, man... Man blir lite varm i kroppen när man plockar ut de där orden där från, från texten som man förstår sig på lite historiska hänvisningar till stora personer i, i Spanien. Man, man känner riktigt vad de vill utan att veta vad de säger. Ken, god morgon. Sven, god morgon. Gripen, Janne, god morgon på er. Kattugglan har vaknat och sitter där och vrider på huvudet åt höger och vänster. HC har dykt upp. Gripen, sa jag ja. Och så har vi Broken Down har hittat hit och Eva-Marie. Daniel Frändelöv, han är ju också här i chatten. Det är ju trevligt att han kollar vad jag har. Berns Gunnar har ju hittat hit och... Eh... Sen har vi vår egen Texas Ranger, Martin, där som sitter. Celebrian ser jag också, och det var väl i alla fall ett gäng av er. Välkomna till chatten, och god morgon på er! Och kul att ni är med och förgyller den här morgonen för mig när jag står här och bablar rakt ut i eten. Ja, Lage kan ju passa på. Att säga grattis till också. Jag tycker det är på sin plats. Han har nämligen. Eh, han har nämligen eh, namnsteg då. Och det är ett gammaldansk. En gammeldansk. Eh, det är många som. <laughs> många svenskar som det. fuktade sig kinderna på när jag sa gammeldansk va? era gamla superuter, det syftar på lag i en sällskap eller följe att man är en lagkamrat eller dyligt, det är vad själva lage betyder och det är ett bra namn måste jag säga, att vara en lagkamrat att, att vara en i laget, en för laget, att ta en för laget om man så måste lage lagkamraten, lagkamraten lage det är din dag idag. Lage kräv att bli uppmärksammad som den viktiga del av laget som du är. Nu måste vi prata om viktiga saker. Vi måste prata om att vara det en dum Jag myntade det begreppet igår. Det finns dum och ni vet att jag avskyr dumhet. Jag avskyr dumhet mer än någonting annat för dumheten ligger till grund för all galenskap dumheten ligger till grund för allt elände jag dumhet det, det, det måste vi rida spärr emot vi måste på något sätt stå upp emot dumheten och dumheten är överallt hela tiden och den måste bekämpas det måste bekämpas hos andra och hos oss själva för att vi tenderar också att vara dumma ibland. Och då menar jag inte dum att man är elak mot någon utan man är dum i huvudet. Jag är också dum i huvudet med jämna mellanrum. Det, det händer det där måste bekämpas. Men, men att vara det en dum, det är ju att vara dum på ett alldeles speciellt sätt. Det är att vara så in i helvetet dum att det är svårt att ens kunna acceptera att den typen av dumhet finns. Att vara den dum är lite som att vara FI-dum. Det, det är på samma låga nivå. Jag delade igår en, en bild från en DN-skribent. Någonstans inom mig så känner jag fortfarande att det måste vara påhitt. Det måste vara intressant. Man kan inte vara så in i helvete dum eh, som DN är. Men jag har liksom inte kunnat se någon annanstans att det skulle vara påhitt, utan det verkar vara sant och det gör ont i mig. Och det var en sak när Kavesa, den gamla fi-huliganen, eller en av de här andra fiarna sa det. för att de. Man räknar inte med mer från dem faktiskt, det är kanske är fördomar, jag vet inte, men man räknar inte med så mycket där. Men från Kristina Lindqvist på DN så, så känns det som att man kan förvänta sig lite mer. Man kan förvänta sig ett visst logiskt tänkande, en viss kunskap om hur den moderna västvärlden är beskaffad och liknande. Men hon är DN-dum. När man kliver in på redaktionen på DN då upphör tankeverksamheten antagligen. För att det är ju så att de lyckas ju ändå kring skorna på morgonen. De lyckas äta frukost och sådana där saker. Det verkar ju som om det inte är bara någon samling defekta robotar allihopa. Men så kliver de in i den skrapan och där upphör tankeverksamheten. I alla fall hos de som uttrycker sig. Det har ju till och med gått så långt att folk lämnar den där DN. Jag hörde ju att Kvartal hade rekryterat min en person därifrån. från kanske var det två. Som har liksom fått nog. Bara det inte är... DNs hemliga agenter som släpps ut och ska liksom infiltrera andra platser men de är för dumma för det så att jag tror att, att han Viktor eh, vad han nu heter eh, lämnar DN för att han är för smart helt enkelt och att vara för smart för DN det betyder att du har en IK över 85 så att det säger inte så mycket till det men jag är för smart för DN men vad har då Kristina Linkvist uttryckt till alla de prenumeranter och de personer som läser DN jo, kortfattat Kristina säger skriver <hör> Hur många röster höjdes för att dra in medborgarskapet för nazisten och massmördaren Anders Bering Breivik? Eh, ja, ingen antagligen. Inte en enda röst höjdes för det. Varför skulle någon höja rösten för det, Kristina Lindqvist? Är du DN-dum eller? Ja, du är en dum För att Anders Bering Breivik född och uppväxt i Norge eh, nazist var han icke eh, bara, bara sådär eh, nu, hon är liksom dubbelt DM Anders Bering Breivik var inte nazist han var inte nationalsocialist, han var inte fascist han var någon, någon form av eh, zionist, eh, han var därtill någon form av counter-jihadist eh, och vad du nu vill eh, Ja han hade väl någon form av Nationalistiska grundtankar också, men låt oss inte hänga upp oss på detta. Hur många röster hördes? Och det här är ju ett inlägg i ISIS-debatten. Hur många röster höjdes för att dra in medborgarskapet för nazisterna och massmedlemmarna? Det är ingen, tror jag inte. Och hade någon höjt den rösten så är ju, då hade ju personen i fråga var varit D-dum. För man kan inte. Det är liksom inte. Du kan inte göra någon statslös. En nation som har medborgarskap och som har hela den här processen. Människor föds där, de, de, de har släkten där och så vidare. De, de hittar på en massa dumheter. Va? Men, men det är deras dumheter. Det, det är ett, ett ansvar för nationen, för kollektivet. Ja, vi har en massa dumma människor. Och nu menar jag dumma elak alltså. Och de får vi ta ansvar för. Man kan inte göra något statslös. Sådär, att, att, hörru du, Breivik, nu blir du statslös. Ja. Det, det, det funkar inte så. Det borde Kristina Lindqvist förstå. Däremot, däremot, om du så att säga... ja, Låt oss säga att Anders Bering Breivik eh, var svensk medborgare. Han var svensk. Han var banan, eh, och, och åkte över till Norge. Och bodde där ett tag och fick ett, ett norskt medborgarskap. Och hade både ett norskt och ett svenskt. Eller att han i grunden var svensk men hade bytt det mot ett norskt. Så kommer han till Norge och sen gör han det han gjorde. Ja, Det hade väl varit fullt rimligt att Norge då sa, är du din kävel du ska inte ha en norsk medborgarskap. Du har förverkat all rätt att vara norsk medborgare. Så att här, ta tillbaka ditt svenska medborgarskap. Pang, tjof, ut med dig. Det är inte svårare än så. Va? Det är inte svårare än så. Har du ett annat medborgarskap i grunden ja, då kan du alltid bli fråntagen det du har. Sen, sen blir det visst juridiska problem. Det kan jag köpa. För de människor som är ISIS- soldater och bara enkom svenska medborgare som inte har något annat medborgarskap. Men jag tycker inte det ska hindra oss för att de är fortfarande inte svenskar vi måste dela upp det här med svensk och svensk medborgare. Så att frågan blir liksom vettlös där också och det går inte att göra det går inte att göra den kopplingen till anders Breivik. Det är en dum alltså. Man, hon står där på bilden och liksom. Det är den där tonheten i blicken som jag tycker ändå finns hos många av de här. Annie Lööf har ju också den där ytterst tomma blicken. Och vidare måste man ju då ställa frågan: Hur många av de här människorna som, som läser det här liksom nickar gillande åt det? Uh, jag ska göra en liten snabb check här. Nyheter, Dagens Nyheter <skratt> heter tidningen. Och, vad har hänt med Dagens Nyheter för övrigt? Alltså, det har ju gått från illa till värre. Dagens Nyheter har så mycket som uh, uh, en massa läsare. <skratt> jag, jag försöker här att hitta hur många läsare de har. <skratt> och det var ju lättare sagt än gjort när jag tittar på när jag tittar på Wikipedia här. Det står hur många anställda de har. Och de har fått hård konkurrens, upplagorna har sjunkit och så vidare och så vidare och så vidare. Men alldeles oavsett så är det en av Sveriges största morgontidningar. Och att vara en av Sveriges största morgontidningar är att ha en jäkla massa läsare. Och förutom det så. Uh, förutom det så har man ju då en webbutgåva då, en tidning, jag gillar DNs typsnitt och jag gillar hur de presenterar sina nyheter, det måste jag säga jag tycker det är, det är en snygg tidning uh, alltid tyckt alltid tyckt att de har klassat ut alla andra på att vara snygga va? Men <laughs> uh, det här är väl kanske också ett bevis för att uh, snyggheten inte alltid räcker till va? men alla deras läsare um, va, va, va, vad säger de, va, vad tänker de Håller de med om det här som Kristina Lindqvist säger? Är det de har samma uppfattning? Ja, jag vet inte. Antagligen. Antagligen så sitter de också och kliar huvudet och tänker ja, men Varför varför tar man inte bort medborgarskapet för Anders Bering brevik? Varför gör man inte det? Det är ju konstigt. Och det är ju klart att det gäller samma för de här ISIS-turisterna som kommer tillbaka nu till Sverige. De är ju svenskar. Vi kan ju inte bara ta medborgarskapet från dem. Här har vi i grunden Igen då, hur viktigt det är att få människor att förstå att det är skillnad mellan att vara svensk och att vara svensk medborgare. Man kan inte understryka detta tillräckligt mycket. Det går liksom inte. är att Vi kommer ingen vart så länge för många relativiserar svenskheten på det sättet. Det gör vi inte. Det är omöjligt. För att allt blir fel- och det är därför som sagt att vår kamp mot dumheten måste vara central. Vi, vi, vi behöver inte vara ute och marschera på stan och säga att invandringen är en dum idé. Utan det vi behöver göra det är att sätta oss ner med människor och förklara för dem att de finns. Och det är lättare det förstnämnda naturligtvis. Det är, man, man får en snabbare man får en snabbare så där känsla att man har gjort något vettigt i alla fall. Sen så inser man att det var ganska mycket att slänga slänga, slänga, vad heter det? Slänga barnet med badvattnet slänga pengar i sjön vatten i sjön, jag vet inte för att uh, det är den här grundläggande inställningen att, att det finns svenskar att Sverige finns att svenskar är unika för, för, förstod man det och det gör ju inte Kristina Lindqvist hon, hon gör verkligen inte det hon förstår dels inte hur medborgarskap fungerar men hon förstår inte heller att det finns något som är att vara svensk, att det finns något som är att vara norsk. Att vara född till svensk, född till nordman, det förstår hon bara inte. Och Hon är inte ensam om det är det som gör det problematiskt. Det är därför vi ens kan ha diskussioner om i svenska ISIS-krigare. <gör> ISIS för det finns inget svenskt med dem. I, i ett nationalistiskt Sverige, i, i min värld, så är det ganska uppenbart. Ja, det ska vara enda där då. Det ska vara enda skråmål. Um, och det är inget problem det heller. Vill jag att vi ska uh, rycka hans svenska medborgarskap? Vill och vill. Nej, det tycker jag inte vi ska göra. Är man född i Sverige, är man svensk, så är man svensk medborgare. Då tillhör man vårt folk. Uh, hur illa man än beter sig, så tillhör man faktiskt vårt folk. Utifrån det perspektivet. Men karljäven ska ju straffas. Och eh, jag hade ju varit beredd, om jag nu hade varit den som bestämde, att till exempel då prata med Bashar al-Assad eller med andra och säga att ja, nu är han här nere. Eh, ni kan ta hand om honom om ni vill. Vi ger er den möjligheten. Eh, vill ni inte det så tar vi naturligtvis tillbaka vår egen medborgare. Och sen så hanterar vi det hemma vid. Eh, så att där går det ju att diskutera. Men han är ju svensk, så vitt jag förstår. Och det tar vi ansvar för. Vi tar naturligtvis ansvar för våra medborgare. Och hur de beter sig runt om i världen. Det tycker jag vi ska göra. Men är man inte svensk? Utan Kom man till Sverige från Syrien för tio år sedan och sen valde man att åka dit och vara en del av ISIS ja, då är man inte svensk. Och då är det ganska lätt att dra in eventuella medborgarskap som har utfärdats. För de är utfärdade på helt falska grunder. Om vi bara tar den liksom statsnationalistiska idén så är de utfärdade på, på falska grunder. Om jag får ett körkort och säger att eh, jag kan köra bil och eh, jag, jag lyckas på något sätt ta ett körkort, få ett körkort utan att ha förmågan, utan att ha det som krävs för att köra, för att köra bil ja, då är det ju inte så att nu har jag det, haha, utan jag har det på låns. Och samma kan gälla, samma bör gälla medborgarskap för utlänningar <hör> i den mån de ska önska få sådana. Det vill säga att du har det på låns, din djävul. Om du beter dig illa. Om du visar att du inte förtjänar medborgarskapet. Om du visar att du eh, går emot eh, vår nation och våra intressen och att du inte är en del av vårt tänkande ja, Då tar vi tillbaka det, förstår du. Vi tar tillbaka det. Och sen så eh, eh, slänger vi på dig på första bästa eh, tåg får du bli när Greta Thunberg blir bli någon form av minister. Men jag tar tåget också och tåga iväg den jäveln tillbaka till hemlandet. Nu kommer vi hamna i en massa problem var det lider va? i framtiden för att man, man stökar så mycket man kan. Man stökar så mycket man kan. Man, man ger bort put och man ger bort medborgarskap. Det är pass och identiteter åt alla håll och kanter. Och många av de här människorna säger sig vara det ena så kommer de egentligen från annat men det finns inga register på att de ska vara där och det finns liksom ingenting. Så det enda vi kan få ägna oss det kommer inte vara så enkelt att veta varifrån en person kommer ursprungligen. Så det kommer vara svårt när de sitter med ett svenskt medborgarskap och så att säga har kastat bort alla andra medborgarskap de har så kan det bli svårt. Men då får vi göra okulära besiktningar förstår ni mina vänner. Så det är inte svårare än så. Och konstatera att ja, du är inte svensk i alla fall. Va? Och sen så kommer vi överens med något land som behöver pengar. Om att de får ta emot den här delen av befolkningen. Och ja, Kristina Lindqvist, då kan vi ta ifrån dem medborgarskapet också. Mm -mm, det kan vi faktiskt göra. För att vi kan göra som vi vill. Vi är nämligen inte den dumma som du är, Kristina Lindqvist. Kära lyssnare, vad du än gör var inte den dumma är du trött på genussertifierad media? Kommer om med Madness är tillbaka! Visst är det gott driv Svenska gossar Bland yrkesläggor Fartyg och trossar Visst kan en kar vara glad Trummen har trött i morgonreveljen Och glädjen kan tryta till vara sminsam Men nu är han ännu en hyvens man Trots lite efter helgen Visst var det hår på fabriken i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 Sveriges söner Trots hårda kniv Och dåliga löner nu tusan kan han slita För sitt dagliga bröd Även om fanskapet Står inför sin död Men att var svensken Som var för Innan palmet Bankade på rikens död.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 För varje knegande man Med en mose som stiger genom grinden Under som dansar i vinden Men nu skåps ute vid ljus hos annars krus Säljer deras lönger, och bus Från höjder som plott ger oss vinden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 God Jag är ledsen att behöva meddela att det här är sista avsnittet av Godmorgon med Magn. Så Det är sista morgonen som ni hör. Sverige vaknar. Tre timmar har vi kunnat leverera men nu är det slut på det. Det är tråkigt att behöva meddela detta men tyvärr så är det inte. Det är inte så. Jag vill bara understryka att det inte är så. Jag sa sådär för att jag ville bara påpeka att ni jättegärna får bli prenumeranter på Svegot. Svegot.se-plus Tack vare alla er som är det. Tack vare att ni varje månad är beredda att skjuta till 99 kronor så kan vi leverera detta. Det här är en gemensam ansträngning mellan er och oss. Vi som gör detta och ni som lyssnar, uppskattar, delar vidare och prenumererar. Tack vare att ni finns så behöver jag inte säga att det här är sista avsnittet. Som jag sa och gjorde er vätskrämda, hoppas jag i alla fall. Men nu kan alla bli glada igen för det var ju bara på skoj. Det var bara ett sätt att, att påpeka och Förmedla hur viktigt det är med prenumeranter. Hur viktigt det är att detta upprätthålls. Så ett stort tack till alla er eh, som är prenumeranter. Till alla er som, som är en del av eh, Svegot. Ni är guldvärda, ska ni veta. Det är ni som gör det här möjligt. Så att, eh, ett, ett stort tack och hatten av för er. Och du som ännu inte har blivit det, men som lyssnar varje morgon, tänk på att. Eh, det här kostar pengar, det kostar tid och det krävs en eh, viss eh, eh, organisation bakom det hela. Det är ingenting man bara slänger ihop på en halvtimme. Så att eh, fin i ditt hjärta att bli prenumerant, gå in på svegot.se-plus. Där finns alla detaljer kring hur man gör. Och naturligtvis när du ändå är inne och härjar på internet, det är fria Föreningen för svenskar av svenskar. Vi bygger en framtid tillsammans. Baritrad.com och urnord.com har trevliga saker till tillbjuds. 10% av det ni handlar för går också till Svenskarnas hus. Och har du själv... Ett företag, en firma, en eh, verksamhet och känner att eh, jag vill också göra så. Jag vill också göra så att 10% av det som eh, handlas för ska gå till Svenskarnas Hus. Så hör av dig till oss så kan vi, eh, om du vill, eh, berätta om det i sändning också. Så att du får lite cred för det du gör. Så är det med den saken. Men framförallt husfonden, husfonden, husfonden. <hör> Har du något avvara så avvara till husfonden. Det är Punkt. S.E. toppmöter idag mellan USA och Nordkorea eh, den stora lysande ledaren Kim och gudakejsaren Donald Trump träffas i Vietnam för ett toppmöte och de har båda sett eh, fram emot det här eh, väldigt mycket, de två herrarna tycker om varandra har vi förstått och visst är det fantastiskt att minnas när de höll på och, och bråkade med varandra och alla trodde kriget stod för dörren och så bara hände det Sen bara händer det som nu har hänt med avspänning på Koreahalvön. Det har inte varit fredligare i området på jag vet inte hur länge. Det är nära samtal mellan Nord- och Sydkorea och generellt sett en mycket trevligare stämning. Då kommer de här den dumma människorna och säger att ja men titta han Kim där ljuger bara. Ja visst, de har inte gjort några provsprängningar men de har kvar kapaciteten. Ja. Ja, Trump lyckades inte. Nej men var det någon som trodde på det? Var det någon som trodde? I sådana fall är man ju riktigt EM-dum. Om man trodde att Kim bara skulle säga ja nej men vad schysst, jag snackade med Trump här och skakade lite tass och sen så lägger jag ner allting. Klart han inte gör. Det vore ju vansinnigt dumt. Och återigen så är det väldigt många som inte förstår sig på hur Trump fungerar eller hur han eh, förhandlar. Det han har lyckats med har ingen annan amerikansk president lyckats med och Sverige som har haft ambassad i Nordkorea i alla dessa år har inte heller lyckats med ett jävla dugg ärligt talat. Jo vi har lyckats med att sälja bilar dit och inte fått betalt för dem så att Margot ta i tur med det innan du försöker vara någon form av präktig kärring där på UD utan det här är Trumps förtjänst och han agerade precis som man skulle göra mot Kim och han har därtill då lyckats få upp den här relationen och det, det, det är riktigt bra för världen, det är riktigt bra för världen det är tryggare och säkrare nu än vad det har varit på väldigt länge och jag förstår att det svider i skinnet för alla de som ville se Trump misslyckas du vet det finns alltså människor också på eh, våra tidningsredaktioner och eh, inom svensk politik som, som hellre ser ett krig med, med hundratusentals döda, med kärnvapen som exploderar än att få se Trump lyckas. Än att få se Trump lyckas. Det, det är sorgligt, men det är sant. och Det är skrämmande, men sant. Det som är synd i det hela vad det gäller Trump eh, det är att den inhemska opinionen eh, och den... Veritabla häxjakt som har varit angående Rysslands utredningarna eh, har gjort det omöjligt för Trump att eh, forma de vänskapsbanden med eh, Vladimir Putin. Jag är helt övertygad om att det var hans tanke. Det, det, det tydde på det redan inledningsvis. Men sen tror jag att det blev för hårt tryck. Det, det går bara inte. Utifrån hur det ser ut just nu, hur hur då massmedia och demokraterna med flera har fullständigt saboterat alla möjligheter till att kunna ha fredligare och bättre relationer med Ryssland. Trump blev utan tvekan intvingad i ett hörn när det gäller Ryssland. Så han har gjort det bästa han har kunnat av situationen, känner jag. Och jag tror att... När Trump får sin andra period som president så, skulle han, så, så kan han mycket väl uh, få en ny, uh, en ny relation med Vladimir Putin. Det finns ju de som tjänar på att det är ständiga konflikter. Att det är ständig misstro mellan de stora makterna i världen. Uh, och man lyckades inte hittills i alla fall sabotera med, med Nordkorea. För det, det är viktigt. Alltså, Hela den här nordkoreanska problematiken är viktig för hela världen icke att förglömma, det påverkar oss här också. För det blandar in, det blandar in både Kina och, och, och Ryssland och det blandar in som sagt USA, EU naturligtvis och, och för att inte tala om länderna där i kroken. Så att det, det är ingenting som, som man bara kan förbigå. Och, och det har varit en, en, en, en källa till oro under årtionden. Och det har Donald Trump löst upp även om det inte har gått ända fram till målet och han säger själv nu presidenten att han inte tänker trycka på för liksom fullständig nedrustning nu på en gång och så vidare. Han spelar det spel han alltid har gjort och det är klart att vi inte kan säga vi då som någon form av uppbackare det är klart att vi inte kan kräva av Kim att han ska nedrusta allting, det, det enda han har Ja, och, och vi får bara acceptera att, att de är en kärnvapenmakt. Och, och hantera dem på det sättet. Och någonstans är det tur att det var Donald Trump som var president nu, ingen annat. Någon annat Jon. För att det hade inte blivit så bra. Det kan jag säga på en gång. Så toppmöte mellan USA och Nordkorea idag. Uh, Vad är rimligt att vänta av detta? Ja. Jag tror att det vi kan förvänta oss är en. En, ett bra samtal och att de två herrarna fortsätter att bygga, bygga någon form av relation, vilket är jättebra såklart. Och att man förnyar sina löften till varandra att, att fortsätta arbeta för detta. Någon, någon, några större förväntningar behöver vi nog inte ha på det sättet. Jag vet inte vad vi skulle kunna ha för, för större förväntningar. Men en sak är säker, det är att Donald Trump utan tvekan förtjänar eh, fredspriset efter det här arbetet han har gjort med Nordkorea. Om vi tittar på att, att Barack Obama fick det eh, medan han var på att bomba människor tillbaka till eh, stenåldern. <hör> eh, om, om det kan rendera ett fredspris så varför inte? Nu, nu är fredspriset ingenting som jag överhuvudtaget respekterar. Det är egentligen bara skit. Eh, tyvärr, <hör> nu för tiden. Det är också brickor i politiska spel Men bara för sakens skull Så är det ju självklart så Att president Trump ska ha Det där priset Vem annars skulle ha det va? Sist men inte minst så måste jag bara Kommentera lite om det här med Sverigedemokraterna eh det är beklämmande att se att de börjar bli som de andra partierna fullt ut, men tyvärr lite dummare. Uh, alltså, missförstå mig rätt. Jag har fortfarande Estes framgångar är fortsatt mina framgångar. Så känner jag, och så upplever jag, och så menar jag att det är. Så att, uh, som sagt, missförstå mig gärna rätt här. Det jag menar är att det finns ju det här talesättet att, att uh, makt korrumperar, absolut makt, korrumpe, makt korrumperar, absolut absolut makt korrumperar, någonting sånt där. Och det är ganska ganska tydligt i sammanhanget vad det gäller demokraterna hur det här börjar, börjar ta sig en del löjliga uttryck. Kanske inte överallt och hela tiden, men tillräckligt mycket för att det ska vara besvärande. Vi har ju nu senast då i Sundsvall, hur den här södemokraten då äh, äh, har, har anställt sina, sin fru och sin bror och sin son och sin syster. och Jag vet inte allt möjligt. Toppuppdrag som gick till pappa och mamma och fru och Jonas är det här som har ställt till det på något sätt. Då. Och det här dyker upp med jämna mellanrum. Och det är inte bra. Det här är det som återigen i Sverige är någonting som, som folk blir förbannade över. Så är det när politiker fifflar. Och det är klart att, att de blir det. Problemet är för då kommer folk så här, ja, men det här händer i alla partier. Ja det gör du. Jag är helt medveten om det ska ni veta. Det finns vissa skillnader dock. Det är det att de andra partierna har haft lång tid på sig att lära sig hantverket. Det betyder att det inte blir lika uppenbart och de torskar inte lika ofta som Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna håller på att lära sig hantverket. De håller på att lära sig hur man fifflar och det gör att de just nu när de fifflar på olika nivåer torskar gärna. De gör det på ett sätt som inte alls är snyggt. Och Jag menar inte att de ska lära sig att fiffla snyggt jag vill helst se att de lever som de lär och faktiskt är ett parti som inte blir en del av den här den här, här träsket de, de verkar i, men det, det, det kan man ju hoppas på i onödan. jag tror att det krävs en, en ung ny kraft som skulle kunna hålla sig ren från detta, till exempel den typen av idealism som, som våra vänner i AFS har många av de unga männen och kvinnorna där, jag tror inte att de är immuna mot fiffel, men jag tror att det finns en idealism som grundar sig på något helt annat än vad politikerna inom SD har. För att det är någonting som, som skaver när man hela tiden då återkommer till att SD är avslös med att anställa sina föräldrar och morföräldrar och sysslingar och pysslingar och gnomer på de här posterna och det händer som sagt inte överallt hela tiden det finns massor med bra socialdemokrater och så vidare, men det är problematiskt att det överhuvudtaget sker att det sker bland ganska höga ST-politiker ute i landet och som sagt det fifflas överallt, Miljöpartiet Sossarna, Vänstern, Moderaterna, KDarna. alla fifflar, alla fifflar det är lite vad politiker gör, de gamla politikerna men de gör det snyggare helt enkelt, och det handlar inte så mycket om att media singlar ut SD. Det tror jag faktiskt inte. Utan det handlar om att det är enkelt. Det är enkelt att hitta de här oegentligheterna hos Sverigedemokraterna. Det är mycket svårare att hitta dem hos andra partier. Men när man väl hittar dem hos andra partier då hänger man ut dem också så att det bara dammar om det. För att media har en egen agenda och det är att, att hålla sig kvar som relevant. Och att, att få sänka en statsminister. Det, det är fina grejer det Tyvärr så, så är det här den utveckling som vi misstänkte och varnat för att Sverigedemokraterna mer och mer blir som de här gamla trötta politikerna. Och ja, det är ju sordigt i sig helt enkelt. Men kanske var det väntat. Jag vet inte. Efter de förändringar som skedde inom partiet och hur man då anpassade sig efter makten så kände väl jag i alla fall att det, det kommer på sikt bli så här. Ett parti som inte anpassas efter makten lite jag mycket mer på. I det här fallet, då, alternativ för Sverige. Och jag skulle ha samma mått på dem. Vi får se nu efter EU-valet. Hur man agerar, hur man, hur, man, hur man arbetar. Jag tror att man kommer få inflytande i EU. Eller inte i EU, men i EU-valet. Det, det känns som att det, det gott och väl kan bli så. Det är sorgligt, som sagt, att se. Och jag är rädd för att det här på sikt också kommer. Spela över. Du säger att när Sverigedemokraterna beter sig illa så skadar det alla. Alla som är nationalister skadas av deras beteende eller brist på beteende. Nåja mina vänner, nu är det klart för idag med Godmorgon med Magnus. Tack för att ni lyssnade honey. Fint att få göra det här tillsammans med er jag ska lämna över till Daniel eh, Frändelöv, som ska få prata om precis vad han vill prata om faktiskt. Jag utsträcker denna ynnaste <hör> denna, denna, eh, till honom. Och om en timme ungefär så där då är jag tillbaka igen och pratar om eh, nyheter och liknande. Med Daniel Frendelöv i morgon med Svegot. Tack för mig. Ta hand om dig själv ta hand om varandra och glöm inte det viktigaste av allt ge aldrig upp God morgon med en Vart tog den vägen Du höjer på ögonbrynen Du känner inte längre igen dig Så fel har du inte på synen Glasögonen är okej okay. Du där, hansjulär Jag kan stå med sur och tvär När blir det blöntat Tror du det då att skulle bli så här Stugan, gav och gav Jag mera landet då Att du inte såg det önska Efter alla åren som gått Nu när ingen talar svenska Folkhörmets är ett Mille nabland Jag kan stå med sur och tvär För när vi är upplandet här, här Tror du då att skulle bli så här är, Jag kan stå när vi är här Jag tänker på Jag ligger här och grubblar över som jag och hela Viktigt meddelande Nej. Så där ska det ju låta. Inte något viktigt medlande än. Jag och Robin ska om en liten stund prata om viktiga saker. Blir ett specialavsnitt idag faktiskt. Vi har kollat på första tre avsnitten av Nedsläktland. Svt:s ganska intressanta produktion faktiskt. Jag såg kvällen igår. Alla sex avsnitt. Och det man mest tar med sig som man säger är att. Det är lite lättare att leva sig in i en sån här situation där strömmen har gått när man ser hur andra beter sig. Och ja, men Jag lärde mig nog en hel del, men framförallt känner jag faktiskt så här, ja, när man lever sig in lite mer orka, orka tänker man, orka att det ska bli ett strömavbrott. Det kommer det bli, kom ihåg att det var MSB som sa... Inte bara att det kan bli en attack mot det svenska elnätet utan att de har sett att det pågår förberedelser för att attackera Sverige på något sätt. Och då tror man absolut att det är elnätet. Man kommer ge sig på. Frågan är dock varför. Det är det jag inte riktigt har fått aning på. Men man skulle ju kunna bara köra lite utpressning till exempel. Man säger till svenska staten. Hörru, ge oss åtta miljarder annars så släcker vi ner hela skövde till exempel och det skulle väl staten då gärna betala pengar har vi ju hur mycket som helst som ni vet. Eh, god morgon Chatten, god morgon Eva-Marie, god morgon Celebren, god morgon Janne och god, god morgon HC. Jag sitter här idag framför mikrofonen som en skadad man. Magnus har också ont lite både här och där. Jag var i var hade lite gympa igår, vi har det på tisdagar. Lite skutt och lite stoj så där, lite fotboll och lite badminton och lite pingis och lite brottning och sådär Jag hade dock inte riktigt räknat med att jag är så oerhört gammal. Så jag skuttar ut på planen och ni vet man håller inte på att värma upp och sånt där. Det behöver man ju inte när man är sådär ung som jag är. Sparka till en boll lite och du kan sträcka Ja man hela mig känns det som båda benen det bara sjöng till båda låren sa nej gör inte så där eh, Jag kunde fortsätta träna men jag kunde jogga lite krystat bara jag trodde väl det där skulle försvinna när man när man är eh, uppvärmd på något sätt men, men så var det inte riktigt Och eh, Ja, så jag har knappt kunnat sova. Jag får väl ändå erkänna det. Uh, inte, för att det gör, inte för att det gör ont när man ligger ner, men så fort man får börja vända sig eller någonting så. Bara, ja, det är helt enkelt skit ont. Nu sitter jag här och skäms lite grann över att man blir skadad av en sån muppig grej. Men det är väldigt kul att röra på sig, måste jag säga. Det är kul att skutta runt lite och sådär. Um, och um, ja, fotboll har ju aldrig någonsin Spelat i mitt liv. Men uh, sakta, det går gjorde jag någon form av mål, tror jag. I alla fall det är ju så här va vet ni ju att det är en tävling på gång och det är inte vilken tävling som helst det är tävlingen som kommer ge just dig en möjlighet att få hem Kiwi till ditt eget vardagsrum. Då gör man så att man går in på detförsverige.se och donerar minst 100 kronor till Svenskarnas hus och så gör man också så att på den här donationen skriver man Kiwi. Och då har man möjlighet att få hem Kiwi till sig själv. Eh, någon gång, datum och sådär får man ta med Kiwi. Men någon gång under våren. Och då eh, kanske man får den här låten. Om man, har, om man har tur och man önskar det. Bumpe här och liten bumpe där. Bumpe, bumpe everywhere. Och värst någon flyter så länge folket snosar art 2018 ska vi folkets sår, Alla på Facebook som har längtat så Någon måste göra något, för det gör ingen någonting. Tackar vet jag dig som står i skiten Tackar dig som nekat till profiten Du som reser dig Gång på gång, fast du känner dig imeningslöst Än och nörd till dig som bär på skölden Än och nörd till dig som går mot strömmen Till dig som vågar stå För dina ord tillsammans gör vi Sverige vår Nej sist här och en nej sist där Nej sist, nej sist everywhere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 Gång på gång, fast du känner det meningslöst En honnörd till dig som bär på skölden En honnörd till dig som går på strömmen Till dig som vågar stå För dina och tillsammans gör vi Sverige vårt i mean, that's gotta have a chilling effect. You put it mildly on people's willingness to say what they really think, no. But I think what when you're talking about people, go, people going to prison for for, for talking about these issues, as far as I know that's only been Nazis. Uh, nazis. Um nasist. Yeah that's bad. Oh sorry they, um like yeah, um neo Nazis and, and you're your, well I mean there's probably people's opinions that don't agree really, with, but there are Tackar vet jag dig som står i skiten Tackar dig som hekar till profiten Du som reser dig gång på gång Fast du känner din meningslöst En honör till dig som bär på skölden En honör till dig som går mot strömmen Till dig som vågar stå Med dina ord tillsammans gör vi Sverige vård Till dig som vågar stå för dina o tillsammans gör vi Sverige vår Till dig som vågar stå För dina o tillsammans gör vi Sverige vår Tycker du över till som en riktig babbe? En riktig babbe en riktig babbe. Babbe babbe. från Kiwi and the Dogboy det här Men Dogboysen har ju blivit sparkade från bandet som jag har förstått Och är det är med bara Kiwi Eh, igen, det 100 kronor, märk med Kiwi, var med i utlottningen som bör ske, eller vi bör ske avslöja vinnaren här på fredag i morgon med Svegot. Eh, jag eh, tänker att vi har så här va? först ska jag ju säga att ni kanske inte visste att det återstår 307 dagar av året, den 27 februari. Det har gått 58 dagar. Varför inte gratulera Lage lite grann idag? Han har nämligen namnsdag. Ett gammalt danskt namn som syftar på lag i betydelsen sällskap. Eller följe. Alltså typ lagkamrat. Grattis Lage. Jag har aldrig träffat någon som heter Lage. Jag tror inte ens jag har hört namnet innan faktiskt. Vilket är lite konstigt. Jag trodde jag hade gått igenom alla dagar faktiskt. På tiden med Ingrid och Conrad så var vi väldigt noga med det här. Det var också idag som... Riksdagshuset i Berlin förstördes i en anlagd brand 1933. Jag har faktiskt så läst en kompis skickade med en artikel om en sån här du vet skräckartikel om jag trodde inte de fanns längre om, från Expressen om det var någon kvinna som hade alltså det är så överdrivet som att man förstår nästan inte hur folk kan gå på det hon, hon hade dödat små judiska barn för att använda deras tummar som, som lampknappar. Och det är barnen godis och när de öppnade munnen så hade de skjutit dem genom munnen. Hon eh, det, det, hade också då såklart lampskärmar hemma av judisk hud och det här, är ju, det här är ju motbevisat och det här är ju mer eller mer ingen som, som tror på längre. Det är lite för grovt till och med för ja, till, till och med för nazister om man säger så så har man insett att nej de, de var liksom inte kanibaler och sådär. Men det här stod i expressen av en relativt känd, alltså han som författat artikeln i en relativt känd sån här andra världskrigets skrivent. Och det köper folk, för man vill ha det lätt. Man vill ha ondskan. De ondaste människorna som har existerat var ju de här nazisterna. Och då är det bara att blåsa på med nästan vad som helst så kommer folk tro på det lite märkligt men det var inte alls det vi skulle säga Nu istället ska vi ta och lyssna på när jag och Robin då sakta men säkert går igenom, Men inte så sakta var det faktiskt inte vi hade lite ont om tid som vi tyvärr ofta har Robin har ett oerhört bokat schema ska ni veta så man får försöka plocka honom när det finns ett halvtimme över lite här och där han ska ha ett väldigt stort tack för att han tar de här små stunderna av sin lediga tid och hjälper mig att spela in friberedskap. Så i första delen av det här specialavsnittet så går vi då igenom avsnitt 1-3 av Nedsläktland. Och jag som nu vet skulle rekommendera er att titta faktiskt. Det är underhållande. Det känns lite lyxigt, måste jag säga, för min del i alla fall, att sitta och kolla på SVT. Någonting som nästan är en dokusopa. Får man det, Jag tänker jag. Borde inte jag göra något annat. Men så påminner man mig att ja, men det här kan man faktiskt säga är arbetsrelaterat. Nedsläktland finns på SVT Play. Ska vi se. och? Och avsnitt nummer Vad är det för avsnitt? Jo, avsnitt nummer åtta Av Friberedskopp Låter så här Viktigt meddelande komma tillbaka till ja, Fri beredskap-podden där vi lär oss att förbereda oss inför det som eventuellt kommer. ska. Tjena Robin! Tjena! Kan man säga att vi är ett självhjälpsprogram? Eh, hjälp till självhjälp kan man säga va? Det tycker jag ja. det Tycker jag är lite fint. Hur står det till med dig då? Ja. <laughs> det är bara bra, det är en underbar dag Det är en underbar dag här också, vi har det som vanligt ute på fältet Du har ju ganska upptagna dagar så du får ju passa in det här lite när du kan Men det kunde du just nu Jajamän. Du, eh, vi sätter igång direkt. Vi ska prata idag eh, framförallt om nedsläktland, nämligen den här eh, serien som går på SVT. Och vi kommer prata fram till avsnitt nummer tre, vill jag bara säga. Så man ska inte göra som Robin gjorde här igår och avslöjade <skratt> saker för mig som inte jag visste än. Eh, det var faktiskt, jag måste säga, jag, jag har ju länge sagt att jag skulle se det, men var så här, nej, nej, nej, det har liksom inte blivit av. Men jag måste säga än så länge, det är riktigt bra så. Alltså. Jag tycker det är riktigt spännande. Du har du sett allting, eller Eh, nej. nej, så mycket tid har jag inte att lägga på det, men eh, jag tittade igenom några avsnitt, jag tror det faktiskt var tre stycken mm. i eh, söndags Just det. och eh, jag tycker det var förvånansvärt bra, mm. det var informativt utan att vara så här allt för mycket på eh, förutom massvis med onödig kunskap och sådär och de tog upp väldigt intressanta frågeställningar verkligen och, och så, så precis som en forskare som är på programmet där säger att det är sådana här experiment man drömmer om att få göra men det, det får man ju tyvärr ganska sällan göra. Sen undrar jag lite Robin hur eh, lite spel är det nog ändå? De vet ju trots allt om att de är med i en tv-sändning. Eh, de har ju kameror kring sig hela tiden, det får man ju tänka på när man ser det. Eh, och det är, ju, det är ju rätt tv programmet såklart men det kan också vara en, en liten fördel tänker jag för då, då kanske de tvingas bete sig lite extra på något sätt. Vi kan se att så här bra kanske inte får så trevliga kanske att folk är mot varandra i en riktig nödsituation. Precis. Och, och kanske även då så här givmilda är inte människor naturligt sett om det är så att man verkligen har knappa resurser. Mm, mm. Och det, det tycker jag kommer fram ganska bra i alla fall hittills i programmet. Mm. Just att det blir lite problematiskt om det är så att en grupp inte har särskilt mycket att komma med. Just det. Men vi tar det från början som vi gillar här. Uh, Offset 1 heter ju så Sverige har stannat och då kommer de här, det är tio från början som delas upp i två olika grupper. Uh, ena gruppen får bo i ett svin, coolt high-tech-hus med liksom kylen uppkopplad till internet och de har virtuellt i hjälmar och det är svinfräktade de andra då får bo i en lite mer klassisk, uh, större sommarstuga kan man väl säga. Mm. Gruppen består av jag, har inte, eftersom jag bara sett tre avsnitt och hör du men jag har inte lärt känna dem sådär jättemycket. Men jag måste, det måste jag säga då. Det känns väldigt lyxigt att titta på tv. Det är ju det är lite dockusåpa-varning sådär. Och bara sånt här tittar jag inte jag ofta på. Det, det, är ju, det är ju gött för hjärnan liksom, att följa med i de här olika intrigerna sådär. Jag förstår att folk fastnar vid, vid andra dockusåpor. Ja. Minusliggandet och minus dekadensen. Vi ja, får väl se. Jag tror inte de har tittat <laughs> <laughs> det. Jag inte Nej och de vet ju inte vad som ska hända då riktigt även om de såklart behöver vara ganska misstänksamma men strömmen går ju någonstans i hälften av första avsnittet och, och det tycker jag var ett kul för att jag menar, de sitter där och käkar och så pong så blir det helt mörkt och alla hoppa sen sen där i strömmen minsann och det är ju så folk kommer reagera antagligen när strömmen går i i verkligheten om man säger så. Ja. Det och... blir kaos redan från början. Precis, de ska leta proppskåp. Och, och där kände jag själv, så alltså plötsligt kan man leva sig in i detta på ett annat sätt, det som jag själv är för dålig på att göra, om strömmen skulle gå här och nu. Oh, uh, vad mycket man tänker, jag borde haft en sån, jag borde haft en sån, jag borde en, det, tror jag, det, tror, det, det är nog det jag kommer tänka om strömmen går. Inte hoppsan väg strömmen utan röven, ursäkta språket, jag borde köpt den där, vad det nu är jag tänker jag borde ha köpt. Ja, jag tror att du också kommer reagera så. Ah, eh, därför ska jag kanske idag åka iväg och handla de där grundläggande sakerna. Som sagt, jag klarar mig ganska bra, men, men man ska ju ha lite gött också som vi gärna återkommer här i i fridberedskap till. Eh, nej strömmen går, de går runt och grejer lite där. Eh, sen ska vi se, hur är det nu i första avsnittet? De börjar väl inventera maten ganska fort, för mig? Ja, och eh, det blir en intressant diskussion kring hur man ska dela upp maten. Just det. Eh, jag, jag tycker det, det var en frågeställning som alla har reflekterat över förut, just det att Vissa ville köra rent kommunistiskt Nu ska alla få lika stor bit av kakan Men då kommer de in en ganska intressant diskussion När vissa inte vill göra någonting De vill bara ligga i sängen och mm. spara energi Kontra människor som vill gå ut och aktivt leta föda och vatten Precis, och, och det där är ju min Insek, sagt märklig insekt. för det var första jag tänkte var då att okej, okay, du vill ligga still och spara energi men då ju inte du heller få tillgång till någonting av det som människor har varit ute och hittat när de har då enligt dig slösat energi. Precis, och det blir ju en det blir ju en konflikt, det är ju så uppenbart. Ja. Um, och, och det är lite roligt för att svenskarna liksom Dra sig samman och bara oh, försöka liksom acceptera det i det tysta. Mm, men det går ju så där. sådär. Mm, mm, mm. Det, det är väldigt roligt att se när vårt folk ställs inför det här dilemmat. Ja, det var, vad är det för upp? Jag kommer inte ihåg vad den här personen hette, men, men hon var ju UX-expert. Jag har inte ens kollat upp vad det är, men det låter ju sånt, minst sagt, misstänkt att vara, att vara expert på. Ja, det var uh, någonting med appen. Användamänlighet i gränssnitt. Ja. Nej, just det. Men det är ju intressant det här med att dela upp maten. För jag köper ju på något sätt båda argumenten. Delvis att alla ska få lika mycket och slippa allt chaffs, Men också en person som är väldigt stor och väldigt stark har ju ett oerhört mycket större kalori, alltså krav på kaloriintag än vad en, en liten tanig kvinna har till exempel. Ja, och det är ju de personerna som kommer att bära de här påsarna med potatis eller äpplen eller vad du nu kan tänkas vara. Ja. Det är de som har energin och, och traskar iväg och kanske mm. också skydda de övriga deltagarna då. Ja, men precis. Så det är ju rimligt att de som arbetar alltså de som, de som har yttre tjänst om man säger så, att de är välnärda mm. om, om man nu måste välja. Jag vet inte, är det här någonting du har varit med om i, inom i, i kriget till exempel? Nej. Um, det var kanske lite mer alfa alfastatus, man, man liksom man, man, man sa att det här behöver jag. Och så utan hade man tur så fick man det. <laughs> men, men jag har aldrig varit med om att maten ska delas upp på det här sättet. Det jag minns är från ska vi se, andra basketmarschen i lumpen då vi fick möjligheten då som gruppchefer att antingen få en halv macka eh, eller att avstå från den halva mackan. Eh, och då hade det gått ungefär tre dygn utan mat. Mm. Eh, och experimentet var ju då att vill jag ha mer energi för att kunna ta bättre beslut åt gruppen eller vill jag lida lika mycket som resten av gruppen så att jag vet vad det är de går igenom. Aha. Så det finns inget rätt eller fel i det hela. Däremot så säger det ganska mycket om vilken ledartyp du är. Vad, vad valde folk då? Ja, det, ja, det var... Jag minns inte vad alla valde men jag tog ingen. Ja. Jag ville lida lika mycket som alla andra för att det ger mig en större förståelse, upplever jag i alla fall för gruppen och deras prestation. Och gruppen, visste gruppen om du hade tagit mackan eller inte? Eller var det hemligt? Det var hemligt. Jaha men vore det inte rimligt att du tog mackan så du kunde fatta bättre beslut? Mm, ja alltså det, det finns ju en logik bakom det men mm. samtidigt så om jag har mer energi eh, så kan det göra också att jag övervärderar kraften i min grupp och att jag kör slut på dem helt mm. enkelt mm. och så kändes det också lite orättvist varför ska jag som chef ha maten Just det. det är jag um, tycker väldigt intressant i, i nedsläkt land där när de inventerar maten då nu har de väl ovanligt lite där men jag kan ändå tänka mig att ganska många hushåll eh, särskilt de som åker och handlar ofta eh, när man kollar så är det det finns, det finns inte mat mer än för några dagar kanske Mm. och just matbrist är ju en helt det är så nytt på något sätt det är någonting som vi inte har varit med om vi, och till och med du och jag när vi pratar om detta om man ska förbereda sig med mat men det hoppar man nästan över utan man fokuserar mer på, liksom på värme och sådana här grejer för att mat är en sån självklar sak det finns alltid ett överflöd med mat vart vi än är men när maten försvinner så oj vad fort det där blev jobbigt ja no. Den där sista pastapaketet är slut, då är det slut. Ja, och, och bara tråkig pasta med får man äta. Och de, de har ju de har lite chipspåsar och lite torkad frukt och sådär. Medan, det fattade jag aldrig riktigt, men, men det är de som bor i sommarstugan, de verkar ju ha mer mat. Jag vet inte, hade de mer i skafferiet eller? Fick du, fick du, Fattar du det? Jag upplevde som att de hade mer i skafferiet, men också att de hade mer tillgriplig mat i form av rabarber på tomten, mm. äpplen... Och så. sådana saker då. Mm. Sen hade de inlagd kyckling eller vad det nu var. Just så att de hade ett helt annat lager både i skafferiet och i trädgården. Och det är också roligt för att det är det gamla normalläget. Att man inte använder sina trädgårdar för att odla, föda. Eller kryddor, eller läkeväxter, mm, mm. Eller det gör vi inte idag. Idag låter vi, om vi ens har ett äppelträd så låter det förfalla. Ja, och så precis. slänger vi fallfrukten liksom. Ja, och lite, lite potatis på gården hade man ju såklart. Och mm. du, tänk att ha färsk potatis när det börjar krisa. Och det sköter ju nästan sig själv. Potatis är ju oerhört lättodlat och väldigt trevligt också. Och nu kanske man tänker ja men det är så billigt så det kan man lika gärna köpa. Ja, jo, det kan man väl tänka, men det är... Väldigt mycket värt att kunna servera. Alltså, om inte annat att servera egen, egenodlad potatis på missommaren är ju en, en yngst verkligen. Nej, men jag ser fram emot i sommaren. Vi har redan börjat planera nu för hur många pallkragar vi ska införskaffa okay. och vad vi ska odla och inte. Så att, ja. det blir kul. Um, ja, men okej, okay, det blir konflikter Och det de här konflikterna såklart som, som är en väldigt viktig del Kan vi faktiskt komma ihåg en överlevnadssituation Särskilt om man har med, med människor man inte känner att göra Och det kanske man har om man tänker sig att samarbeta lite större um, Det börjar ju börjar, men, jag, men jag tror hon, hon verkar vara inslängd För att skapa konflikter Jag har lite svårt att tro att man kan vara så muppig som hon verkligen är Tror du hon spelar eller? Ja men, Det syns ju <natt> hon kanske inte är som alla andra. Hon är, är utblänsk och hon är rakad och hon är som sagt UX-expert och ja, sätter sig på tvären igen direkt. Ja. Och jag menar, tänk om det här inte hade varit en tv-serie så att de har verkligen var tvingad att leva ihop. Hon skulle ju kunna eh, alltså riskera att hela gruppen faller samman. Jajamän. Och, och, och det är också väldigt intressant för att just sådana där enstöringar kommer att få det ännu svårare i grupper när det handlar om överlevnad. Mm. För om du, och här är det intressant med den svenska mentaliteten då, att vi är tysta och vi har den här jantelagen och sådär. Men, men varför har vi det? Jo, därför att det har varit ett sätt för oss att överleva som folk mm. i väldigt små populationer. Du vill inte ha människor som förstör ordningen, så att säga, som blir ett problem som gör att det skapas konflikter. För vid en konflikt så brukar det oftast bara finnas en vinnare eh, och då har det ju kostat livet på hälften av, ja, ja, visst. av gruppen så att säga då. Så att det där är väldigt viktigt för oss som folk. Mm. Eh, och tänkte ju också tänkte på det här med dålig stämning som man brukar skoja om. Men alltså att sänka, sänka, ja sänka stämningen i hela gruppen som hon gör det gör ju att folk sluter sig. Det gör också att man tänker mer negativt. Man blir inte lika inspirerad och, och hitta på nya saker. Man kanske inte ens känner att man vill, vill hjälpa gruppen för den här jobbiga personen ingår i gruppen och då kommer ju den få nytta, nytta av det. Så det är, det är verkligen som en cancer, som en tumör eller som ett virus som kan äta in hos, ja, hos hela gruppen. Mm. Det får mig att tänka på... Vers 122 i den höga sång. Ja, det är det klart? Jag råder dig, lodfavner, men råd må du ta. Du får fördel om du följer dem. Det blir goda att begagna. Ord skifta aldrig du skall med dåraktig dum berätta, berätta hur du tolkar detta. Nej, släng inte, vad heter det, pärlor åt svin. Just det. Uh, ja, ja. Uh, och det, därför är det så viktigt som vi har redan har pratat om att utse redan nu vilka du kan tänka dig att samarbeta med i en nödsituation och försök öva lite på detta försök umgås under press det går ju inte att simulera en verklig krissituation givetvis men försök att hänga lite jag menar Utokampa är väl ett bra exempel Utokampa har ett lite mindre och jag jobbar saker tillsammans Så se funkar det fortfarande eller är det någon som bara gnälla och grina och, och sätta sig på tvären så kanske det är dags att tänka om om du verkligen skadar den personen som samarbetspartner ja det minsta ansvaret man kan lägga tycker jag ändå att man ska informera personerna om att det här är en, en, en dålig egenskap i gruppdynamiken mm. förändra dig eller uteslut dig själv Men du som har varit i en del sådana situationer, de du är med var det några gnällspikar där, eller hade de redan sorterats bort? Det var fortlöpande Det, det, det är ju så att Många kan ju prata brett men uh, håller väldigt otätt. Mm. <laughs> så att um, i en extrem situation, eller snarare när det sker flera extrema situationer på varandra uh, så, så kommer vissa människor att bryta. Uh, för det, det stämmer liksom inte överens med. Dels deras känsloliv kommer inte vara baserat i en erfarenhet utan det kommer vara baserat i en idolisering av sina egna egenskaper människor är ofta sämre än vad de är mm. eller vad de tror att de är i alla fall ja, ja. och det är väldigt jobbigt för människor att höra så lägger du ja. upp någonting för en typisk alfahannel liksom ja, men du skakar ju väldigt mycket på benen nu liksom. mm. det, är, det är typ det värsta man kan säga till en en människa som har en grandios självbild Ja, det är väl det att självbilden testas väldigt sällan. Man kan ju tänka sig förr i tiden så var, var du en tuff kille så var det för att du hade varit med om tuffa saker och, och gjort. Jag skulle ha varit i en strid kanske, eller var en, en flitig bonde eller sådär i alla fall. Men nu är ju det här nästan helt virtuellt. Man tittar på filmer om hur man skulle vilja vara kanske. Och sen går man på gymmet och ser det ut som den man vill vara. Men, men du blir, man blir nästan aldrig testad. Ja, nej men det är väl lite av det här konceptet med att man ska heja på ett lag istället för att tillhöra ett lag. Mm. Um, vi tittar på UFC-matcher, men... Har aldrig själva varit ett slagsmål. Det är väl samma koncept där. Jag tycker det är bra. Jag tycker att alla borde genomgå både en och två reningsheldar för att få reda på vem man är. Precis. Och då vara trygg i den identiteten. Då. Ja, vem, Men... vem man än är. För menar, alla har ju sin plats att fylla och alla kan inte passa längst fram eller de värsta, värsta situationerna. Och det är viktigt att man vet det innan man sätter sig i den situationen. då, Så att man inte i värsta fall sabbar för hela gruppen. Ja, nej, helt klart. Det är ju att rätt man på rätt plats. Ja, men precis. Det är inte svårare än så. Eh, men okej, avsnittet där Sverige har stannat. Ja, eh, ja, jag vet inte, något mer du tog med det från första avsnittet? Ja, det var intressant att hela grunden ligger i att de hade en solstorm som problem. Hyssa. Att det är en solstorm som har slagit ut all elektronik då. Det är ju rätt läbbigt att höra, särskilt när man då fick veta att 2012 var det en jättestor solstorm. Men då hade vi sån tur att vi befann oss på andra sidan solen. Vi klarade oss den gången, men så nära var det. Nära och nära det var ju flera mm. miljoner kilometer, men i kosmisk perspektiv så var det väldigt nära. Ja, jag tänker att någon gång framöver också kommer göra ett avsnitt om som är dedikerat helt till solstormen. Mm. Då, för det är väldigt mm. intressant. Mm. då är egentligen förut. Men, men när telegrafer började brinna och sådär... Mm. Men, men själva effekten av en sådan är diskutabla. Men, men om man börjar vid en sådan typ av katastrof. Alltså vi talar ändå om en ödeläggelse av elektronik i hela världen. Mm. Liksom över natt. Mm. Är det rimligt? Ja. Jättetroligt är det ju inte. Framförallt så vet vi ju inte effekterna i dagens samhälle då. Utan det, det, det känns som att de, de tar ett väldigt högt sikte på saker och ting. Mm. För här talar vi om alltså, nedsläckt land i flera år. Ja, ja visst. visst. Ja. Alltså, hela civilisationen kommer ju såklart stanna upp. Ja, och man, man talar ju inte om liksom, attacker på stamnätet eller något sådant. Mm. Och man, ja, det känns som att man frångår väldigt mycket av de problematiken som finns i dagens samhälle med gängbildningar och sådär mm. de frågade ju en chef på om det var Citygross de var oroliga för att det skulle ske då och de hade inte velat riskera sin personal för en burk med pasta mm. och det är ju roligt, var då en burk med pasta? det finns för inga burkar med pasta <laughs> Men, ja, han var inte prepper <laughs> Men eh, det skapar också en väldigt intressant frågeställning. För vem är det som kommer ta över Ica Maxi och Citygross och ÖB? Eh, kommer det vara det lokala gänget? Eller kommer det vara polisen? Mm. Eller kommer det vara någon annan? Vi kan inte garantera, eller staten kan snarare inte garantera att det kommer ske en matdistribution. I och med att vi inte har några beredskapslagar alls. Eh, utan de lagarna som finns, det är då från privata aktörer i sina egna butiker och sina egna lager mm. så i så fall så ska ju försvarsmakten då gå in och ta över enligt förfogande lagen. men är det rimligt? Ja men precis och hur ska det organiseras så jag menar, det finns många mataffärer såklart. Det gör ju det och, och, och vi får se om det kanske kommer upp senare, men, men generellt tycker jag att den känns väldigt ensamma. De bor i varsitt hus, någonstans typ mitt ute i skogen, det finns inga andra i närheten, det finns inga vägar, det finns ingen motorväg där folk strömmar ifrån för att de inte kommer fram. Eh, radion funkar med, slog de mig, trots att det har varit solstorm, vilket ju är lite konstigt, men det beror ju såklart vilken sorts solstorm det har varit. Men igen, vi ska komma ihåg att detta är artificiellt, och de som är med i tv-serien vet att de har en tv-serie. Man märker att de spelar lite, att oj, det var en solstorm som slut hela... Hela Sverige liksom. Hoppsan, hoppsan. <skratt> um, men mm. eh, första eh, är det första är det första om som de här ICA-handlarna är verkligen? Är inte det andra? Ah, skitsamma. Ja, skitsamma. Eh, de säger också det här som vi såklart har vet om att man har ju nästan ingen lagerhållning längre överhuvudtaget för det kostar för mycket pengar. Man vill inte binda sitt kapital i varor. Så därför efter, ja, på, ett, alltså teoretiskt sett under ett, på en dag bara så börjar det bli ont om varor. Särskilt som om det är en nödsituation kommer folk åka och handla väldigt, väldigt, väldigt mycket mer. Förutsatt att de har kontanter att betala med. Precis. Förutsatt att, att butiken ens har öppet då, givetvis. Mm. Men, avsnitt två då. Då har det gått en dag, bara andra dagen utan el. Och den här bör man då märka att det där med vatten är en rätt bra grej. För de diskar upp sitt sista vatten, vilket är lite, lite klumpigt kan man <laughs> kanske säga. Sitt sista färskvatten. Och då är de sig ut och de båda har ju skär i närheten. Det verkar väl som den här sommarstugan har vatten lite mer i närheten än den andra, men båda har ju möjlighet att gå... Eller, vänta nu! Är det så förresten? Nu får du hjälpa mig att minnas här igen. Hur gör de i lyxhuset med vatten? Jag vet att de har vatten, men jag minns inte att jag såg hur de fick till sig det. Jag tror de hämtade ut i skogen. De hade väl massvis med läsk och vin och sånt där också som de drack. Jag med. Vin tror jag inte, men kola vet att de pratar väldigt mycket om att de ska byta, de ska byta, det var det, en kola bruk mot tio ägg, någon som får för sig det Tror otroligt dåligt att byta sönder i så fall. Eh, för, nej, för jag tänker de, <laughs> ja, verkligen. de är fina i huset de har ingen möjlighet att göra upp eld ju de kan ju inte koka vattnet. Eh, jo, de är värmeljus Nej, ah, det såg de jag kanske. En kastrull och sen hade de en grill det. Så det kan ha varit att de har kokat upp det där. Men de talade ju om när de skulle. Ja, när, de, när de vill flytta, då att de behöver kokat vatten. Nästa. Men nu är det en bra fråga. Kommer de allihopa dö av dysenteri? Ja, men precis. Och mm. sprut, För toalett är också en grej. De, de <kör> diskuterar mycket där. De gräver ju en liten grop nära sitt bostadshus och sätter en att den pinnar över helt enkelt. Den är ju väldigt lätt för sig. Lätt och ganska ohygieniskt. skulle jag säga. Mm. Och en hink. Istället för att bygga en toalett ut i skogen. Det, är, det känns ju... Ja, uh, Jättekonstigt. Jag ja, nej, precis. Och det, det blir också en grej märker man. Det är väl tidigt i det här skedet. Men, men då blir ju sådana här grejer. De säger ju det också. att Bara, alltså, bara tvätta händerna. Blir, det blir ett projekt. Plötsligt märker man ju så tydligt alla de här små småsakerna som man tar för givet varje dag som plötsligt inte, inte går att göra alls eller blir, blir mycket mer komplicerade. Mm. Och det är väl då de träffar sina grannar första gången också va? man. Mm. väldigt slumpartat. Här blir det ju väldigt intressant, jag har ju alltid sett på mig själv som en sån här givmild och fin person men nu när jag lever in i detta så klart är det de, de i sommarstugan har ju övertaget och jag känner bara direkt, jag hade inte delat med mig överhuvudtaget vilket förvånar mig ganska mycket Robin. Men nu är det på riktigt på något sätt det är, lätt, det är lätt att vara givmild i den här världen som vi lever nu där du kan skaffa mer mat och liksom du kan bjuda på en pizza om det är så för du kan alltid liksom lägga 60 kronor på det men om det bara finns en pizza det är du och din grupp och, och sen kommer ingen mer pizza då blir man plötsligt mycket mindre intresserad av att hjälpa folk bara för att hjälpa dem alltså de här snällhetspoängen slutas räknas plötsligt mm. Mm. Men det är ju naturligt Det måste det väl vara men om bara hjälper folk bara för att vara snäll så kommer du ju vara död ganska fort. Ja, om du visar ut vad du har för resurser också. Då kommer alltid människor vara intresserade av att ta de resurserna vi våld om nöden kräver. Precis, och det, det vet nog båda. Eh, och jag vet att första jag de träffas så går de in förbi sommarstug i huset och de här från det fina huset. Och så pratar de lite med en kille där och säger, kan vi ta några äpplen? Ja, jag säger han, ta ni några äpplen. Och redan där, Robin, tänkte jag, nej men vad gör du? Du ge bort äpplena är du inte klok till de här människorna det kan du inte göra de är inte, är, så, så snåll blir man ju liksom Och det, Ja, men det å andra sidan att, att man hjälper till där, det kan ju också innebära att de här människorna inte vill attackera dig Precis, man, man har ju nytta av såklart att samarbeta också Massa olika ja. sätt. Uh, men man märker att det blir en ny situation med för de här uh, medlemmarna. Vi kommer komma in mer på det på avsnitt tre om en liten stund. Men det är ju en ganska ny situation, särskilt för svenska, tror jag, där det ligger väldigt djupt i en att vilja vara snäll och vilja vara trevlig och att ha filmkameror. Och vad är detta? Och hur ska vi göra? Det blir lite Robinson-känsla. Uh, mm. Och det märker ju de andra gruppen med, tror jag, till och med första mötet. Ja, det är trevligt och sådär, men det är ju ganska avkylt och reserverat. Ja. Jag menar, hur hade du gjort där? Uh, så att du, du, du är ditt hus, det är bara du och din familj och det kommer en främling att knacka på och ber om hjälp. Hur gör man? Ja, så på min ö så sannolikheten är ju extremt stor att jag vet vem den här personen är. Och mm. uh, att jag känner den personens släkt. Om um, ja, um ja, det är det en, en total utbörling, då undrar jag ju vad tusan den människan gör där. Men mm. i, i ett sånt här scenario uh, då hade jag ju varit beredd på kamp hela tiden, för man vet ju inte vad det är för människor som kommer. Mm. Um, lever i ett sådant samhälle som, som gör att det finns väldigt stor koll mot utbörlingar så att säga. Mm. Um, men jag vet inte om det är en ensam person som verkar vara i nöd. Jag, jag, kan, alltså jag, jag tycker om att hjälpa människor. Liksom. Um, jag är sån i, rygg, i ryggmärgen ute på stan så att säga. Mm. Om det är om det står mellan min familj och deras måltider och någon annan människa som jag inte har en relation till ja då kommer jag alltid prioritera familjen men ha jag ett äpple över ja då ser inte jag några problem med det. Nej men då har vi ju det här jätteproblemet då du har, du har en främling utanför ditt hus vi säger att du hjälper personen då vet ju personen att det finns mer mat säger att du inte hjälper personen då riskerar du att du har en, en fiende som, som smyger kring knuten. Mm. Man kan ju avrätta personen på plats, men det känns ju lite att ta i och skjuta alla som kommer och bara för säga hej. Mm. Ja, det känns ju inte som att man vill ha det ryktet om sig heller. Jag tänker så, ja. Uh, nej, det är ju också en del, <laughs> Nej, För, för det, det spelar väldigt stor roll. För i ett sånt här, du har egentligen två val. Om jag ändå är inne på den här med, med, med solstorm. Mm. Um, du har två val: antingen stannar du, eller så flyttar du. Och om du ska stanna, ja, helt plötsligt så spelar det extremt stor roll om människor tror på det du säger eller inte. Mm. Och då, då kommer vi tillbaka där till det här med ett gott rykte, att människor ser dig som ärofull och pålitlig. Då är det A och O för att överleva i den framtiden som är då. Så att Om inte annars så måste du sticka och det är ju extremt svårt att packa ner sitt livs bohag i en ryggsäck och knata iväg. Mm. Så att eh, jag tror många människor som inte flyr i alla fall stannar kvar där de är. Mm. Eh, I alla fall de första månaderna. Um. Det är ett väldigt svårt problem att lösa eftersom det är så eh, dynamiskt. Jag menar, värme kan man fixa, du kan ha massa stel in du har det säkert, du, du har vatten, du har allting, du har din familj. Men så kommer det andra människor. Mm. Andra människor som ja, nästan garanterat kommer komma om man bor i... Äh, det är kanske inte är garanterat så men det är ganska stor risk. Och hur ska man då hantera dem? Och det, det kan man ju inte, inte ge ett svar på? Ja, du ska alltid göra så här. Ja, nej. Och det, det är just det. Jag tror att det är en väldigt skillnad på att öppna upp en konservburk åt en människa kontra att ge dem någonting från trädgården. Mm. Mm. Så här, men här har en morot och äh, treplen liksom. Mm. Jag hoppas att de äh, nöjer sig med det då. Ja, det är ju förhoppningen. Mm. Men, men då är det också viktigt då att det framgår att du inte är någon som de kan ge sig på. Nej, men precis. Och kanske någon som inte vågar ge sig på. Det är väl det absolut bästa. Ja, för då kommer du ja. befinna dig sex fot under. Precis. Och Precis. Då är det ju bra att vara många. Är det är väldigt bra att vara många. För en person Aj, fattar man. att man kan ge sig på en grupp av tio men en grupp av tre kanske man kan våga ge sig på och snå lite till exempel. Men du min vän jag vet att du har lite ont om tid. Vi får ta skynda på här. Vi har då avsnitt tre som heter ett kyligt mottagande och här börjar verkligen gruppen från det fina huset märka att gruppen från det inte så fina huset som nu har blivit ett fint hus. Det vill säga sommarstugan. Det börjar skava där. De börjar bli väldigt hungriga i fina huset och de går bort och hälsar på i sommarstugan. Där sitter de och käkar mat och det här väcker en hel del skamkänslor ska man väl säga hos mm. de som inte har mat, vilket man kan förstå. Och de står där när de käkar lunch och man kan nästan se att de står och dräglar medan de personerna som har mat dem, de äter bara och här känner man ju det naturliga, inte ha lite mat. Men det säger de inte. Trots att de vet att de här människorna är väldigt hungriga så har de sin egen mat som de själva vill ha. Och då övertrumfar detta den svenska artigheten. Ja, undrar om det är någon av dem som är sossar. <här> Eller vänster. <här> <Just det. här> Statistiskt sett så är det ju väldigt många av dem faktiskt jag satt där och tänkte vad det här är liksom det går emot precis allt det de här människorna förmodligen säger utåt sett. måste hjälpa ja. Andras resurser kan man. Och det är lite kul Det är någon tjej där med invandrarbakgrund också som säger att nej men jag tycker vi ska hjälpa dem för vi måste hjälpa dem på plats. Oj, nu låter jag som Jimmy Åkesson säger hon. Hahaha. Och det krävdes inte mer än så. Det krävdes inte mer den här lilla, lilla biten av verklighet för att hon skulle förstå en sån grundläggande sak. Man hjälper folk på plats, man tar inte hem dem till sitt eget hus, för man vet inte vilka de är och man kan inte lita på dem. Nej. Fantastiskt. Men lite lustigt att de kom dit med invandrarkillen också. Man mm, tänker sig just, att det, han är det. den som ser minst trevlig ut. Ja, ja, <laughs> Utåt sett. Liksom. Ja. Alltså, han är ja. vältränad. Och Ser liksom rätt grovhuggen ut. Mm. Och så tar de det, dit en uh, liten svensk tjej också. Nej, uh, det, blir, det blir ganska lustigt för de har inte tänkt på... De ändrar ju på det sen då, men det, det ser ju lite lustigt ut ur ett säljperspektiv. Liksom. Nu ska vi sälja in Precis. oss själva ja. så att de tycker om oss ännu mer och vill hjälpa oss. Och gruppen i sommarstugan säger ju det rakt ut att uh, vad har ni att erbjuda? Liksom? Ni har ingenting som vi behöver. Mm. och därför blir det inget snack om någon sexbytelhandel och de säger att de vill samarbeta, de har ju tankar på att flytta in i det här sommarstugan då, de från det dåliga huset och, och det säger de ju också När man ska vara snäll och hjälpa andra och då tänker jag det är väldigt lätt att tänka så om man är den personen som behöver hjälp det är klart man då säger att man alla ska hjälpa varandra men är du den personen som ska erbjuda hjälp och egentligen inte tjäna någonting på det utan bara förlora på det, ja, då står man i en helt annan situation mm. Det är intressant också att de, hörde du när de förhandlade Initialt, om barn kunde erbjuda Ja, arbetskraft ja och Precis, påla. vad är det för arbetskraft de behöver för att plocka äpplen? Precis, ingen alls Nej och, Så vad, vad tar du till förhandlingsbordet Om du ska ta det in någonstans och, och bli gödd så att mm. säga mm, mm. Och här kommer det här alltså, Byteshandel kommer alltid vara en grej mm. i katastrofscenarier um, Jag tror det kanske inte riktigt att, att, att silvermynt och guldmynt är liksom den nya valutan så att säga, utan jag tror faktiskt att det är, det är praktiska saker, det är färdigheter ja, precis, och att precis. säga att man de likt... hade, ja, hade haft vin säger vi kanske då, eller får man ju lista ut vad är det de kan tänkas vilja ha, vad är det som kommer bli bli det får vara någon slags lyxpryl då nästan som folk inte har så mycket av men alkohol sägs ju vara en sån sak mm. ehm, och det, har du mycket mat så kanske du vill ha en, en sup, det är inte helt orimligt sen tänkte jag, med, det, det är ju hemskt att säga, men det är ju så alla kvinnor har ju faktiskt någonting att erbjuda de har, ju, de har ju sig själva. Liksom. Och, och en, Om det är en grupp med många män så, så ja de tar in kvinnan eh, om hon erbjuder sig själv. Helt enkelt. Alltså prostitution, det låter hemskt. Men, men det kommer ju absolut komma fram i en riktig situation. Oh, ja. Kanske inte ens ska kalla det prostitution. Men eh, det är ju en av anledningarna till att det finns så få kvinnliga hemlösa. De finns, men det finns ju betydligt fler män för kvinnor. och Det finns alltid en, en säng för dem. Det finns alltid män som vill ta hand om dem. Jag tror inte vi kommer se det, i SVT. <laughs> Dock, jag har inte sett alla oss, det hade vi ganska spännande ja, Avsnitt men, åtta, alla är ja. horor um, Ja, ska vi se Nej men precis och, och, och, Det här leder ju då till att de från det fina huset De känner sig så, så svalt och Så de i alla fall i sju och på avsnittet säger att, Nej men vi ska stanna kvar här istället och, och liksom, Vi vill inte bo med de dumma människorna uh, Längre än så har jag sett Men jag måste säga att jag är väldigt sugen på att titta vidare Jag tycker nog faktiskt, vi ska se om vi tar det i nästa avsnitt Robin Men att vi fortsätter med det här Kanske tar tre avsnitt i stöten Ja, det tycker jag. Jag tycker det var förvånansvärt bra. Verkligen. Och som det så ofta är så, jag, jag drog mig för att se det för jag tänkte, ja men jag vet redan vad som kommer hända, tror man. Men det är klart man inte vet det. Alltså här, här får man se det mänskliga psyket verkligen agera i en krissituation. Vanliga människor, och ja det är tv och sådär, men det är mycket man kan ta med sig. Och det gör också att det blir väldigt lätt att leva sig in i det tycker jag på ett annat sätt. Man kan själv tänka, hur hade jag agerat? Som jag sa redan, innan, jag hade blivit mycket snålare än vad jag trodde. Men det kan vara nyttigt att lära sig det nu så kan man planera efter det istället. Ja, jag såg den här med min sambo. Mm. Jag skulle rekommendera alla där ute att se den här med din respektive. Just det. För att det, det framgår så tydligt att vi som nation är helt körda. Ja. Om det skulle ske en solstorm eller vad som helst. Då. Som är en större kris. Mm. Mm. Det, det, det blir alltid mycket lättare att planera framtiden om alla är med på tåget. Mm. Och man, de pratade också med olika företrädare För, för det offentliga kan man väl säga med Kraftverk och sjukhus och sådär ehm, Och, och du hur bra eller hur dåligt Förberedda de är mm. Och du... oh, apropå det förresten När Ica-handlarna som, som De intervjuade kommer den mm. ehm, Där säger de det Att utan en generator Och om det blir strömbrott Så ehm, Har vi inte möjligheten då att Fungera längre än Sex timmar Nej, det får vara jag att var kort. Allt, alla, allting är förstört och all mat ja. och, och dyrta i frysdiskarna och sådär. Och då är det är lite roligt för de nämner inte att de har införskaffat en generator. Nej, ja, just det. just det. Men, så att människor ser det här problemet, men de gör ingenting nej, åt det. Nej. Vilket inte borde vara en, en ofantlig kostnad. Men jag tycker det ett väldigt kort 68 timmar borde inte, alltså det är ändå väldigt stora kylar och stora frysar. De borde kunna hålla kylan längre än så, tycker man. Men det kanske är så känsligt. Ja, det hade inte förvånat mig. Mm. Alltså, och, och sen är det ju så att de får ju inte sälja mat som eh, passerar ett visst antal timmar heller. Det, alltså livsmedelslagen i Sverige är så här rätt, rätt gedigna. Mm. Mm. Så att eh, ja, nu tror inte jag att någon bryr sig i en katastrofscenario förvisso. Men sping inte på kylvarorna. Ja, Den här har faktiskt gått ut. tänker jag aldrig köpa. Eh, nej, men titta på detta kära vänner. Ni, ni betalar ändå för det nu för tiden. Eftersom som ni vet är licensen nu på ett väldigt praktiskt sätt. Det i skatten. Så då kan man ju titta på någonting i alla fall. Och det ska jag sveta göra någonting så är det väl sådana här grejer. Men det har det funkat att göra privat också. vet Men du, innan du springer iväg på vidare äventyr. Prylar och grejer, Vad har du att presentera idag? Ja, nu vill jag slå ett slag för någonting jättegott. Och det är en proteinkaka. Vad är en proteinkaka, frågar jag då. Det är godis för människor med muskler. Men det, det är sådanske. Spår det, det, det är faktiskt bara gott och, och särskil en massa protein i. Ja. Så det är bara en, en ursäkt för att få i sig godis. Ett något nyttigare godis kan man väl säga. Ja. Ja, ja, jo, okej okay då <laughs> Men fokus på något, något <laughs> nyttigare ja, Nej, äh... men jag, jag tänker på det, att det Det är jäkligt smutt Att ha någonting nära till hands I din everyday carry I din ryggsäck eller motsvarande mm. att Ha en eller två proteinbars där i Det kan göra Underverk om ditt blodsocker är lågt Jag har Att handla för några dagar då de Snickers 10-pack för <clears throat> 20 kronor eller vad det var Slängde in en sån i bilen för det tänkte jag, det är, precis, är det, precis det man behöver. När du är kall och trött och kanske ska byta däcket eller du behöver gå hem eller någonting. Det är såklart ingenting att leva på länge, men det är väldigt värt att få den liksom energiboosten och, och det glada humöret. Jag tipsar faktiskt om... Jag gillar inte det här egentligen vattenreningstabletter. Det finns bättre sätt att rena vatten. Men det slog mig lite när jag, när jag kollade just på, på det här nedsläckt land. Att har du inte möjlighet att koka vatten? Och det har man inte alltid. Alltså, det krävs ganska mycket för det. Utan du, du, måste ha ett, du måste ha någonstans att göra upp eld. Och du måste få igång elden. Du måste kanske vara inomhus helst, och Du måste också ha en kastrull rimligtvis. Det är inte alltid man har tillgång till det. Men man kanske har tillgång till någon gammal PET-flaska vatten, man, utan vatten som man hittar någonstans. Så då måste du kanske fylla det med något halvsunkit vatten från en sjö då är det bra att ploppa i en sån här eh, dricks, dricksvattenrena tablett, det finns massa olika sorter där ute, det bara kolla, de kostar inte så mycket de håller jättelänge, 3, 4, 5, 6 år, och det är betydligt bättre det än att riskera att få sprut sprutdiarré, någonting som faktiskt kan döda dig ja om inte annars är det sjukt otrevligt ja, och det, jag vet inte jo, det smakar väl rätt äckligt, jag får med det smakar rätt mycket klor, men det är bättre mm. än ingenting jag, jag föredrar ju såjur, faktiskt och har en sån liten pump som räcker några hundratusen liter. Just det, just det. Jag fick nog av klorvatten i lumpen ja, Jag förstår. Men med det sagt så är tabletter viktiga. Och, eller viktiga, de är de billiga. Och det man kan ha, man kan ha. Du vet, man har en i den ryggsäcken, man har en i bilen. Eller, alltså, ett gäng i bilen. Man har dem lite här och där. Så när det väl händer, om man inte hade med sig sitt coola kit så har man i alla fall detta. Mm. Men du, då tackar vi för idag. Och hörs om en vecka. Ja, men det gör vi. Sköt om den nu. Sköt om jag vill hoppa också viktigt meddelande. Jag har läst, läst lite om det här nedsläktland och folk tycker på olika forum och så. De verkar vara ganska ena om att det här är ju framförallt en, en tv-show mer än ett socialt experiment vilket det såklart är eftersom Ja, bara det springer runt en massa kameramän och, och sådär och då alla är mickade, de försöker lite försöker väl spela lite att de ska tro på det här att, att hela Sverige har blivit utsatt för en solstorm men det är såklart ingen som gör det men ändå, eh, det påminner mig ändå om det här hur, hur annorlunda vi är att vi inte är de vi är de, de, den personen som du kanske känner att du är just nu, är ju du på grund av att du är Förhoppningsvis mätt och utvilad och varm och ren och, och frisk och sådär. Men det är inte den människan man är riktigt. Man påverkas ju väldigt mycket av omständigheterna. Är man trött och hungrig och stressad och inte fått sova så blir man en, en helt annan människa. Och i serien Nedsträckland är någon expert som säger att ja, nej men vi har sett i forskningen att i krislägen så är ju folk lika moraliska som de är annars. Det tror inte jag på riktigt. Vi kommer att prata om det i nästa avsnitt men vet ett så ska de stjäla eller låna några billiga saker från ett, från ett hus. Och Det tycker i alla fall en person är oerhört jobbigt och resonerar som så att ja, även om det är krissituation så ska man ju inte stjäla. Och Det tycker jag är ganska muppigt, ärligt talat. Nu vet man ju dock inte riktigt hur de här det är lite oklart vad det är för situation alltså kommer, kommer elen aldrig komma tillbaka kommer den komma tillbaka imorgon eller vet man inte det är det, är det, är det verkligen så att hela Sverige ska vara i ett, ett totalt förfall, För i det så så handlar det om att överleva, man bör såklart undvika att stjäla från, från andra personer, alltså fysiskt ta saker ifrån någon annan men <coughs> i det här exemplet då så är det en, en övergiven stuga där det ligger lite liggaunderlag och sånt där som, som gruppen behöver och det tycker de, i alla fall en kille som sagt, är väldigt, väldigt jobbigt. Och han tycker det är tjuv. Men det är också lite fint om vi ignorerar att det är på tv och vi kan låtsas som att han skulle bete sig likadant i verkligheten. Så är det, ändå, det är ändå lite fint att den svenska ärligheten sitter så djupt att även om du verkligen, verkligen behöver de här sakerna och du kan misstänka att ingen kommer sakna dem så vill man ändå inte tjuva. Man vill inte stjäla. Jag tror jag vi kan känna igen. Allihopa. Vi kan också påminna oss om hur annorlunda vi är jämfört med andra folkgrupper. Där stöld ses som något positivt. Man har lyckats lyckats ta någonting som man inte förtjänar det. Man har ökat sina egna resurser utan att arbeta så mycket för det. Det kan ses som något jättefint och jättebra. Det är ju några integrerade invandrare med också i den här serien. Mm, som, mm, jag tycker faktiskt som sticker ut lite. Men jag ska inte avslöja för mycket. Jag tycker att ni får titta på det där själv. Mm, jag sitter här och kikar lite på vad som händer i Indien och Pakistan. Vi kommer såklart att prata lite mer om detta i morgon med Svegut som börjar alldeles strax. Mm. Men det är, det skakas en hel del med vapnen faktiskt och det visste faktiskt inte jag. Och Pakistan är två. Ska vi se hur många? Var det 200 miljoner invånare? Det är jättemånga. De har ganska mycket moderna vapen. Båda nationerna har ju kärnvapen. Nu är det väldigt svårt att det skulle eskalera till ett kärnvapenkrig. Men ändå, det kan absolut utvecklas till ett så kallat vanligt krig. Jag vet inte om de drar gränsen. där De har skjutit en del på varann och skjutit ner lite piloter. Och en indisk pilot säger så till tillfånga Ehm... Vi ska väl följa det med någon slags intresse. Jag tycker väl inte det rör mig så där himla mycket. Tyvärr är det så att det är nästan... Eller det är alltid krig någonstans. Jag att mänskligheten, om man säger så. ligger i krig i typ typ, typ år. Det har inte varit fred på jorden. Och fred på jorden kommer det väl aldrig bli heller, tror jag. I framtiden kanske, när vi alla har fått tabletter. Som jag att vi inte har några känslor längre. Men det skulle kunna vara betydligt mycket mer fred i alla fall. Mycket av de här krigen beror ju på oansvariga ledare och propaganda och sådana här saker. Ja, Vi gör så att vi skiter det, kära vänner. Och så avslutar vi dagen. Ni har lyssnat på Daniels timme. Imorgon återkommer jag och då blir det intervju hela, hela timmen jag pratar med Henrik Palmgren om lite allmänt som det brukar bli när jag pratar med Henrik. Vi snackar om Trump. Givetvis. Vi pratar lite om, ja, om hur framtiden kommer att se ut Lite om vilka kandidater man skickar upp för att möta Trump Om EUs nya regler kring, kring hur internet ska funka Och vi passade på att hacka lite också på Frustrand Helle Som ju jämförde Orbans familjepolitik med 30-talet Missa inte det, det börjar imorgon klockan 08.00 Fram tills dess tycker jag att ni ska ha det riktigt Tog du var en lycklig slåt? Jag I landet tror att du inte såg det hemska efter alla åren som gått. Nu när ingen talar svenska, folk är dig ett mina me Du är parjonal, jag kan stå nu sur och svag. För när vi kom landet här, här. tror du att skönhet blir Du är parjonal, jag kan stå nu sur och svag. the I am the unknown soldier, some call me MIA, some say I can't go home again. God morgon. Gissa vad klockan är? Jo, men den är ju 0900. Det är då ni börjar lyssna på. Morgon med Svegod som sänder varje vardag. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag och även fredag. 9 till där vi pratar om senaste dygnets händelser. Idag blir det bland annat. Hemskheter. Barn som lämnas på dagis visar symptom på posttraumatisk stress och vi ska också se att Brexit verkar allt mer fjärran för folket i Storbritannien. Theresa May berättade igår att hon är beredd att skjuta upp hela apparaten om man inte röstar på hennes avtal. Kommunal tycker att det man skickar massa pengar till sossarna. Det kan väl lika gärna sluta med. Det var ju bortkastade pengar. De drar in 3 miljoner kronor. Och vi ska väl lyssna på en polisrynkeby som har fått nog. Men jag tycker att han är gnällig. Vi ska faktiskt se vad Magnus tycker om detta. Om han kanske tycker något annat. God morgon. Två skadade, trasiga gubbar sitter upptejpade med mikrofonerna, Magnus. Ja, men så är det ju. God förmiddag förresten. Ja, men det, man är lite eländig idag också, va? men det, det är så där som det är sånt där som är. Det är bara att bita ihop och, och köra på liksom. Det är ju inga direkt ärofyllda skador vi har. Du har parat hela kroppen på grund av dåliga skor och jag sparkar en boll. Jag vet inte vad det är som händer Magnus ska det vara så här. Det är sådär saker som man inte trodde man skulle säga när man var 25. Naha. Så att alla ni som är lite yngre där, tänk på det nu. Ni kommer hit en vacker dag också ska ni veta. Problemet är att jag vet ju också att det inte behö behöver vara så. Med tanke på att jag känner väldigt många människor som både är i min ålder Och mycket mycket äldre än mig själv Som mår alldeles fina fisken Och det är för att de tar hand om sig själva Jag mm. såg en farbror förstår du Som var 78 år gammal Som drog mer i marklyft Än vad du och jag klarar av tillsammans 78 år gammal är ja. Just det, ja. Så att då vill man bara skjuta sig själv Och äta snickers för hela slanken <laughs> För det, det, det är så vi löser problem här På Sverige, vi äter många snickers Nej, Vi har också en 75-årig kvinna Som gjorde sådana här triathlon Det tyckte hon de var gitt. cykla 75 000 mil Och, och bada du vet, i massa kallt Och så där. man blir utmattad bara man ser det Nej, det blir, jag blir inte alls bara utmattad ser det. Jag blev faktiskt upplyft av det och tycker kroppen är så fantastisk Och ja, men som du säger, det visar ju faktiskt Hur vi skulle kunna ha det Nu kanske just de här personerna har extra bra Fysik, men, men säg att vi på något sätt kunde trycka på en knapp så alla människor faktiskt tränade sig två timmar per dag. Vi säger det. Ja. Tänk vilka, vilka vilka pigga gamla vi är haft. Ja, just. nej men det är klart. Och det blir viktigt här också faktiskt ju äldre man blir att verkligen ta itu med det. Så mm. Att... Mm. Vi lovar oss själva och varandra att bli lite bättre från och med idag. Ja, jag borde faktiskt bara stretchat lite eller värmt upp lite. Man ska ju faktiskt göra sånt där, det som, så, så hade jag nog mått bättre. Men gud, jag, okej okay, jag ska sluta gnälla om det här snart. Men jag måste bara säga att mina lakan var helt svettiga imorse, Magnus. Nej ja, men gud, tack så, för informationen. Så ska jag, bära ja. jag ska jag med mig så båda den här informationen. Det är liksom så här lårsvett på något sätt som lade som ett tjockt tecken över, över hela min, min natt men och där var det ju en massa, eh, massa utav det täcka könet som hade tänkt att fan, den här Daniel är ändå ganska snygg jag nog, eh. och så hörde de det här och så. Ja. <laughs> Vad är det han killar med lårsvett? Ja. Nej, men han, vi, vi stryker det och så på <laughs> någon Du ska inte vara så ärlig Daniel. Sluta med, sluta med ärlighet <laughs> Jag ska bara ljuga mer. Eh, kära vänner, ni vet ju att ja, nu är det väl slutsålt men nu ska Svenskarnas Hus invigas om mindre än en månad. Arbetet pågår för fullt kan man ju minst säga eh, vi får väl se, vi har ju haft, igår såg jag att det var någon som, som eh, inte kunde komma så det fanns en biljett igår i alla fall, jag har väl svårt att tro att den är slut men, eller jag har svårt att tro att den finns kvar men vill man chansa så gå in på defriadsverige.se och klicka runt där lite grann så kanske ni kan få biljetten och då får ni träffa Magnus bland annat. Ja visst hör nu. Det, det, det kommer ni få göra Grattis. Precis, och vi ska försöka hålla Magnus Inte han bara arbetar hela tiden Så man kanske kan få prata lite med honom också Jag vet inte hur det känns, Magnus Jo, nej, men det, det är positivt Jag har haft en del samtal med Dan här Och det verkar ju som att Att ens tjänster inte kommer behövas Vi är för, det är för många som vill hjälpa till Och det finns för mycket kompetent folk Som, som kan, kan sånt där bättre än mig Så att, det verkar som att man inte Nej, jag kommer inte ha mer att göra Än att, att få umgås med människor Och det det ska ju bli kul såklart. Du måste du prova någon gång. ja, ja absolut. <laughs> Du, det är ju väldigt tråkigt när man läser på Svegot ibland. Inte tråkigt som är långtråkigt utan tråkigt som att man blir lite ledsen i ögat. Bån på dagis visar symptom på posttraumatisk stress. ja. Mm. Nej, men att, att man ska behöva återkomma till det. Mm. Att man ska behöva äh, ens ta upp det och, och återigen närma sig ämnet för det borde väl vara rätt självklart att eh, om vi tar barnet som är litet och i stort behov av närhet, gärna med sin mamma och naturligtvis med sin pappa så tar vi det lilla, lilla barnet som är väldigt ny i den här stora, läskiga världen och så kastar vi iväg det till någon annan. Mm. Och så tror jag att det här är en bra idé mm. när barnet är väldigt litet. Det, det borde ju inte behöva sägas att det är en vansinnigt dålig idé, va? Mm. Men tydligen så, så måste det upprepas eh, och inte hjälper det heller då att en, en, en psykolog eh, som den här som skriver, Lars Folke. Han skriver i DN om att barn eh, som börjar väldigt tidigt på förskolan, dagis menar jag då att det heter, eh, bland annat uppvisar symptom som eh, annars hör, hör till posttraumatisk stress. Men det här kommer inte heller hjälpa ärligt talat, för att det finns så många som är så dumma, DN-dumma som jag numera kallar dem, mm. som liksom inte kan koppla ihop det utan då har fått för sig att jo då, om man inte låter barnen gå på dagis från ungefär 3-4 månaders ålder så, så kommer de inte socialisera sig dämpigt. De kommer bli, bli jätte där ensamvarga och ja, har svårt väldigt, i faktiskt. livet och ju vissa sig sig sjukdomar och dö en för tidig död. Ja, och... Ja, det behöver kanske inte förklaras men vi kan göra det ändå. Barn är liksom ett barns hjärna är inställd på att, att leva i trygghet med några få människor och inte utsättas för, för speciellt mycket alls utan de ska bara få utveckla sig i lugn och ro. Och, och tänker du själv att den, den, här, den här sortens hjärna då sparkas in i ett fullständigt kaos? med skrikande barn, stressande lärare eller vad de kallas bråk och mobbing mobbning och, och bara, träffa, bara träffa så mycket främmande människor Linus. bara den grejen hade ju mm. varit tillräckligt sönderstressande Folket har ju också sagt att barn som börjar på förskola har ja, de har höga kortisolvärden Mm. Som jag gissar att också hitta i folk som är i en kanske skilsmässa men också i krigssituationer, våldtäktsoffer, allting sånt där. Det är, det är den sorten hormon Och det här utsätts de för då under lång tid tills de har vänt sig vid att bli bortlämnad på det här sättet. Vilket tar olika lång tid. Men jag skulle tro att även om man är van vid det så är det ändå en stresssituation. Varje morgon när man lämnas av. Jag, jag brukar tänka på det. Min mamma berättar för mig att, att för jag gick upp på dagis. Nu vet jag inte om det var från tre års eller två års ålder eller sådär. Men liksom på, på 70. 80-talet där så, så, så hamnade jag på dagis och hon berättade att jag, min inskolning gick ju till sådär att de lämnade mig och sen så drog jag iväg bakom ett torkskåp de hade och så stod jag och grinade där halva dagen tills jag liksom inte orkade mer och så där höll jag på ett tag. Och, och mamma då, hon tyckte att det här var inte alls bra men, men förskoljepersonalen, dagispersonalen så hade jag att det här är naturligt, han mänjer sig liksom. och det är klart att jag var vande mig va? och jag skulle i efterhand om någon fråga mig, ja men led du av det här då? nej, inte vad jag kan tänka nu. Men jag undrar, vem hade jag varit och hur hade mitt känsloliv varit om jag inte hade varit utsatt för detta? Nej, men nej, precis. Det är ju det som är frågan. Och och det du säger vet, ju... Jag kommer aldrig få svar på det. Nej, men precis. Och så det säger ju folk ofta, särskilt de som vill försvara det. Nej, men vadå? Jag gick på dagis och det var absolut inga problem. Nej, men hur vet du det? Hur vet du det? Du vet ju inte vem du kunde varit annars. Jag tänker igen på det här vidre experimentet som jag tagit upp innan när man, när man tog hundar som man låst in eh, i... Ett, ett, ett rum som hade ström i golvet Och så gav man dem slumpmässigt elstötar Bara för att se vad som hände så, experiment. Men till slut gav vi bara hundarna upp De gjorde ju ingenting Och på något sätt samma med barn, med Magnus där Du, du gick och grät tills du, du bara gav upp du, du, kunde, du, kunde ju inte, du kunde ju inte påverka detta <laughs> Och um, jag tänker de här dagisfröknarna Som säger att ja, det där går över Om de inte känner någonstans att De säger ju alltså, hur barnet ger upp Till slut jag tror att de, de står ju utan skuld i detta. På grund av att de själva alltså, vi, vi fortplantar ju de här idéerna hela tiden. Vi ju på så här i många generationer nu och för dem är det ju bara att, att ja, men det är en del av det hela. Sen så tittar vi vad glada alla barnen är och så, så är det bra sen. Mm. Mm. Um, så att, nej jag tror att, de, jag tror att de att de också är liksom lurade av det här att de, men vi måste göra så här för att annars kommer ju barnen inte må bra och kunna leka med andra barn och, Nej, att, vi har ju Tyko här i chatten en av de absolut mest sociala människor jag någonsin har träffat han var hemma, hans mamma var hemma för 14 år och inte, ja. in, han svär också inte fan blev jag osocial för att hon stannar hemma <här> nej, hennes sociala kompetens fick jag ärva via hennes gener och ja, det är ju rimligtvis ett otroligt mycket bättre sätt att lära sig vara, vara social Ja, visst är det, jag menar som sagt jag, jag gick på dagis, jag är inte världens mest sociala människa uh, så att det verkar du ha slagit åt andra hållet där mm, då mm. men det vi ser Daniel och för att komma med, med lite glada nyheter det är att och det här har jag sett under ganska lång tid nu. Att det finns ett, ett muller under ytan. Där det vill säga att allt fler, och faktiskt kvinnor, yngre kvinnor som, som börjar mer och mer eh, uttrycka att de dels vill ha barn, eh, mm. många barn men, men de vill också vara hemma med sina barn. Det här med att vara hemmafru, det är inte nödvändigtvis så illa i i, i hos många människor idag och då kanske ni som lyssnar säger, nej äh, men där har vi fel, jag läser hela tiden om hur hemskt det är ja visst, när propagandan går på så läser vi det, men när man pratar med människor, när man lyssnar på sin bättre helfts som inte har ett jävla dugg med det här att göra som är vanliga moderna unga kvinnor så märker man att de här som ändå är anfrett av den moderna världen, någonstans mer och mer börjar känna att nej, fan ta mig mm tänk vad skönt att kunna vara hemma med mina barn och jag vill ha fler små bebisar och, och det där finns där va så att vi ska inte, vi ska inte ta Feministiskt Initiativs Twitterkanal som någon form av nej. absolut sanning Här skulle man kunna göra ett undantag förhoppningsvis och gå in på någonting som heter familjeliv.se med lite egen risk där men, men där finns en del sådana här trådar och det är ju både för och emot givetvis men där ser man verkligen det här du pratar om många unga kvinnor som, som verkar nästan ha kommit på det själva och bara nej men kan inte jag vara hemma bara? Mm. kan inte jag få vara hemma och så, får vi, så skiter vi Thailands resa. vi skiter den nya bilen vi kanske till och med flyttar till något lite mindre barn. men jag vill liksom vara med om mina egna barns uppväxt mm. det kom Absolut. de på ja. Nej, men, och det, det har de kommit på i allt presentligt själva och det är för att det finns hormoner och det finns saker som händer mm. i kroppen så att jag, tror att, jag tror att det här det kommer inte rätta till sig självt det kommer som så mycket annat i samhället vara så att det kommer finnas de som fortsätter på det gamla invanda sättet medan andra kommer att leva annorlunda. Och som du säger i det finns ju många trådar just med så här, hur, men hur ska man få det gå ihop ekonomiskt? Det mm. går inte idag. Jo, det gör det. Mm, Faktiskt. Gör det. Jag, jag hade en vän, eller hade han, lever fortfarande och vi vill väl vänner fortfarande misstänka, eh, som bodde i en förort till Stockholm. Eh, tre barn. Eh, han var den enda som arbetade. Mm. Eh, det gick, det, det var, och han hade pengar över, det var en kävel på ekonomi också. Eh, men alltså, det gick på en lön i Stockholm, i en förort, eh, att bo, verka och vara hemma med tre barn och eh, som vi brukar säga eller som jag brukar säga när vi tar upp sånt här nu sitter kanske många där ute med oerhört dåligt samvete som har satt sina barn på dagis och allting sånt här men var inte för hård mot dig själva ni måste komma ihåg att ni blev såklart otroligt lurade av detta. och det är inte så att alla barn blir trasiga bara för att de går på dagis, det är inte det vi säger men, men det finns i allt inget positivt med att sätta barnen på dagis eller kan du komma på någonting? Ja, nej inte, inte på det sättet Men visst i dagens läge så är det ju problematiskt om, om, För jag tänker som i mitt fall då, Där gick ju alla på det dagis ett, Mitt dagis låg alltså ett, ett, ett stenkast Från där vi bodde uh, Hade jag varit hemma med mamma Så hade jag inte haft någon att leka med på dagarna Av det enkla skälet att alla gick på dagis mm. Så där var de på lekplatsen instängda mm, mm. Då hade jag fått gå och skrota runt själv Så på sätt och vis kanske jag hade uh, Haft det sämre om jag inte gick på dagis, på det sättet. Sen, jo, återigen så är det ett systemfel och vi, mm. behöver liksom till vi, kommer, vi behöver komma tillbaka till sambeskattning till, vi behöver komma tillbaka till de delarna och öppen förskola och vad det kan heta. Avsäkningsvis så, mm. nej. Nej, så ska vi Paula Neuding, en väldigt intressant sak det här med man pratar om hundar så är det ingen som skulle få för sig att om jag har haft en hund skulle jag aldrig få för mig att skicka iväg den till någon annan för att den hunden ska lära sig att lyda mig. Utan det får ju, måste ju ske en relation och hon skriver precis det. Det går inte att skicka iväg hunden för att träna som andra och få hem den snäll, glad och lyhörd. Uppfostran sker en relation och det kräver investering i tid av de parter som ska ingå i den. I hundvärlden är detta okontroversiellt. När det kommer till mänskliga relationer i samma slutsats, betydligt mera känslig. Och det blir så I, hund... i hundvärlden är det också helt okontroversiellt med raser. Ja, precis. Mycket bra i hundvärlden Vi borde kopiera hundvärlden mer. Ja, och för många. Jag, jag hoppas inte det är så vanligt men jag tänker mig tyvärr att det är väldigt vanligt i, i många familjer så, så är ju eh, mamma och pappa är de där, de där som dyker upp när det har blivit mörkt och, och hämtar barnen lite stressat från skolan och kör hem dem och kanske matar dem och skäller lite på dem och sen får de gå och lägga sig mm. utan de umgås med är egentligen den där snälla dagmamman då, som du kanske tycker är snäll som kanske byts ut då efter ett tag men, men det mm. bygger ju inga trygga relationer direkt Nej, däremot så tjänar den socialistiska staten på det det är, oh, därför, ja. det är därför som det här du förstår har implementerats i, i, i princip bara i socialistiska kommunistiska marxistiska stater. Där har man varit väldigt noggrann med att det här med att, att det ska vara nästan plikt på, på dag, dagis det, så är det, så är det. jag Ja, och det, det tror jag sagt innan men jag pratade med min mor om detta Hon var ju hemma för ett, ett tag Och då på den tiden, det var inte så då ansågs det lyxigt Nu är det är ju förtryckt om man är hemma Men då var det lyxigt, och använder man det istället Aha, Lyx hemma för dig, har det bara gå och skrotar Då var det skammen på det sättet Och det funkade väl inte så bra då Så när man försökt vända detta till att man är förtryckt om man är hemma istället Men det verkar ju inte heller funka Och snart har vi lyx som idé Åh, fantastiskt skönt att du kan vara hemma med dina barn Jag hoppas själv kunna göra det i framtiden Har du några tips? Det är vi verkligen på väg Brexit, säger jag då. 29 mars ska ju det ske, var är tanken? Va? Det verkar inte bli så mycket av det, så det. eller det vet vi inte än. Men uh, Trujillo och jag har ju. Ah, det har ju varit så mycket tur i detta, Magnus. Jag vet inte hur mycket du har, med. jag fick sätta mig och läsa på lite extra igår. Ja, nej, inte som du antagligen. Jag, har, jag, har, jag gav upp efter ett tag faktiskt. För att jag, dels var du väldigt. Jag tyckte det var lite för invecklat för att jag skulle orka. Jag... Mm. Det, de, har, de har det väldigt märkligt i Storbritannien överhuvudtaget Så här, man kan säga Ja, Storbritannien ska lämna Brexit Och då ska det här göras med någon slags avtal då Vad är det som ska gälla efteråt Och det finns en massa frågetecken kring där Theresa May driver de här förhandlingarna fram och tillbaka hela tiden Och nu har hon ett avtal som hon tycker är bra Men det tycker typ ingen annan som det verkar. Och då sa hon, nu, det här var egentligen ingen överraskning men igår sa hon för första gången det rakt ut att om ni inte accepterar mitt förslag som jag tycker är så himla himla bra så blir det kanske helt enkelt så att vi får skjuta upp vi får skjuta upp förhandlingstiden. Mm. Och en kille som heter Nicola Sturgeon som är ledare för det skotska nationalistpartiet säger det som många andra sa också att det här är bara cyniska manövrar för att försöka mobba parlamentsledamöterna till att stödja hennes dåliga uppgörelse. Ingen borde falla för det här. Alltså en slags utpressning. Mm. Och hon hotar hela tiden då med det här hard brexit som, jag lyssnar på Sveriges Radio igår faktiskt, och det är ju många som stödjer hard Brexit många säger ju det, fuck liksom. liksom mm. ursäkta mitt språk, nu vi skiter, vi, vi, vi, bara, vi bara drar så får vi lösa det sen, vi ska inte vara mm. kvar i den här skiten mm. men enligt Sveriges Radio sa de flera gånger ja det är ingen som vill ha ett hard Brexit för det vore mm. så fruktansvärt det är ju väldigt konstigt att det finns på agendan i så fall ja. men det är ju också snack om en folkomröstning till vill man ju ha, och då kanske de ska rösta rätt det var ju oerhört jämnt, jag tror det var det 51% för att lämna och 48% för att stannar kvar eller någonting. Ja. Så det är alltså, det här trodde jag faktiskt inte för några månader sedan, men det kanske inte alltid blir något. Nej, det är det inte inget. säkert. Donald Tusk sa det, han är, i, från EU-sidan sa ju att det är självklart att de måste skjuta upp det här nu mm. och det är jättebra om det blir en ny folkomröstning och det vill man ju ha av det enkla skälet att har man en ny folkomröstning nu så skulle det bli ett Remain. Mm. Det är jag rätt säker på för att det har skrämts så in i bomben ja. sedan man röstade. Och det, många har ju deklarerat också att de har ändrat sig. Ja. Just för att det var spöket de då. Mm. Men och, och jag har faktiskt till och med läst någonstans att det var odemokratiskt att lämna Brexit. Eh, och då har vi kommit, Magnus, till den magiska punkten där folkets vilja i sig är odemokratisk. Ah, då kan nej, vi helt visst. stryka det där med alltså folk. Då är, de, då är demokrati olika, Då är det yttrandefrihet och allas lika värde och inte kränka folk och mm. öppna gränser och sådär. Det är det som är demokrati. Mm, nej, men det var ju det som jag tror du var det Göran Rosenberg som som skrev det, att jag tror han skrev det efter Brexit. Vi hade ju en period här där, där folket röstade fel ganska mycket hela tiden på olika ställen. Och han konstaterade ju att, att det handlar inte... Alltså demokrati... Vi har, för, vi har förstått det fel, sa han. Mm -hmm. Demokrati handlar om att skydda minoriteter. Punkt, slut. Okay. Det, det är det enda det handlar om. Okay. Och det var ju flera sådana här, jag vet inte om det var PM Nilsson och andra, som, som sa det att, alltså, det här med demokrati är överskattat. För folk fattar dumma beslut, dåliga beslut. Brexit, dåligt beslut. Trump, dåligt beslut. AFD går framåt, dåligt beslut. Forza, Italien, nej vad heter de då? Lega, dåligt beslut. Alltså, på, på flera. Och jag vet vi skrev om det här mycket på, på bland annat så jag ut och pratade om det just tidigare. Att, att nu har vi kommit dit här. Där, som du säger. Man, man liksom, det är liberaldemokrati utan mask. Man säger vad man tycker och, och folk säger ja. Du fortsätter det. Jo, sakta för den man ords innebörd. Sakta, sakta, sakta. Och snart är vi där. Och, och just demokrati gjordes riktiga påmärkelser. Vet jag inte om någon, det var väl väldigt länge sedan någon... Äh, jag kan fortfarande höra folk säga det över sig. Vi lever väl trots allt i en demokrati. Och det innebär ju då något, du vet, en oklar frihet och härlighet och sådär. Så, men bara att folk ställer sig den frågan. Vi lever väl ändå i en demokrati? Ja, det ska du. Man kanske inte behöva fråga sig om man, om man lever i en faktiskt demokrati. Äh, och så då givetvis med som ni vet, största problemet vi har i Sverige är ju det här med den fria, fria åsiktsbildningen och den fria debatten som behöver vara grundläggande och den kan vi ju stryka för länge, länge sedan. Men det är också intressant ändå för att demokratin som ett sådant här övergripande begrepp sen, sen kan vi ju plussa på saker på demokratin. Vi kan ju ha en demokrati, ett, ett folkstyre. Vi skulle ju till och med kunna ha en liksom bättre lagstiftning som i USA med, med yttrandefriheten och möjligheten att, att göra bort sig också om man så vill. Um, men om du då plusar på Anarkotyraniet till mm. exempel Som är en, en del av den här moderna världen Så spelar det ju heller ingen roll För att saker och ting blir ju Väldigt förändrade i ditt samhälle om du har, Även om du har demokrati och definitivt fri åsiktsbildning Men sen har du anarkotyraniet Eller du har de här tendenserna till demokratur Som Moberg och andra Liksom tog upp Så det går alltså utmärkt att ha demokrati Och samtidigt ha Ett anarkotyrani, samtidigt ha liksom Den här typen av totalitära idéer. Det, det, går, det går att ha på samma gång. Och jag menar, det, är ju, det är ju hemskt när vi ser um, vilket är liksom det faktum vi lever under idag att folk är så otroligt okunniga. När, när jag ser hur människor eh, hänvisar till boken 1984 och bara, titta här, det här är fascism. Så, men Nej, fascism. Det, det är, 1984 har ingenting med fascism att göra. Det är inte en bok om fascism det är inte en bok Nej, om det, ett socialism. Om socialism, om socialism mm. kommunism, marxism vad du nu mm. vill kalla det för. Det är det han skriver om. Han skriver om vänster liksom vänster. Vänster idéernas liksom slutgiltiga logiska konsekvenser. Ja, det är inte fascism. Men då har du Sverige där mm. som inte kan. Ett... Ja, jävligt. Nazism är det väl kanske till och med mm. Fascism, nazism. Nej, fascism är ju en otroligt mycket friare ideologi än ja, jämfört med Sverige idag till och med skulle jag säga. Islam är samma som nazism <laughs> som nazisterna var Lyta nu Magnus ja. Precis som de och de, de här ISIS-krigarna mm. de, de är precis samma är som, som, som SS-frivilliga mm. var Ja, så är det faktiskt mm. Det var ingen som vill att Anders Bering Breivik skulle bli ha med medborgarskapet Oh, utbilda er, kära vänner. Sen är väl du och jag kanske lite extra känsliga för sånt där. Men eh, det är ju. Ja, det, det, det provocerar man faktiskt när man, när man tar fiendens språk på det sättet. Och liksom ja, men det alla sina Absolut. Ska man vi göra. ska provocera? Jag provo nej. Jo, nej, nej. Jag menar att vi blir, lätt, vi blir lättare provocerade av sånt. Men att vi är kanske. lättkränkt? Ja, kanske det så ja, du nej, men, men dumhet ska inte accepteras. Vare sig sin egen eller andras. Dumhet ska alltid. Bli brytas ifrån och också behandlas med kroppsstraff. Mm. Mm. Då har du, du kommer få mycket att göra i framtiden, Magnus, min kära. Vän. Jag späkar mig själv varje dag när jag har varit dum. Ja. För jag är också dum på, på en del områden. Det var, därför du har stånd till kroppen. Kanske. Ja, precis. Eh, men du, LO och Sossan har där igen. Det är spännande. Det är Se jag vill mm. mm. vara konspiratorisk, kan jag få vara det? Ja, jättegärna. Eh, för inte så länge sen så var Jonas Sjöstedt, kommunistledaren mm. Vänsterpartiets ledare, på möte med Ello första gången på typ hundra år okay. ja. uh, Tidigare så har ju inte varit prata med, med kommunisterna De har ju gått liksom den socialdemokratiska vägen Men han var på möte där och diskuterade gud vet vad Och nu några veckor senare så dumpar uh, ett av lo då, kommunal uh, stödet till socialdemokratin mm. Jag vill vara konspiratorisk här okay. och se hur Vänsterpartiet och LO börjar eh, mer och mer känna att de har mer gemensamt med varandra ah, ja. än med socialdemokratiet. För sossarna är ju liberaler nu på något oklart sätt. Och höger och vänster och rasister. Och nazister kanske, precis som IS-terrorister på något sätt. Så kan man mm. säkert vara ihop det. Och Jonas Sjöstedt står ju ändå fortfarande rakryggad i sin kamp mot frihet och äganderätt och sånt där. Ja, ja. Nej, men han är ju han är ju... Jag vet inte om han aspirerar på att bli lite som Susanna var förr i tiden va? Mm. Alltså han förstår ju att det inte är lönt att komma dragande med stalinism liksom. det, det fattar ju han själv och det tror jag de flesta i Jag menar det har ju förändrats i kulturmarxismen och så sådär men, men att bli lite mer gammal susig um, mm. och då skapa nya vänskapsband till facket och så där. Ja varför inte, varför inte? Nej, och kanske kan få lite ekonomiskt stöd. Ett ekonomiskt stöd som LO nu, eller kommunalrättare sagt, drar in. De brukar skicka 3 miljoner kronor till sossarna Jag väntar väl så lite gentjänster för det. Men nu tyckte man att de här pengarna används bättre till något annat. Man hade visst haft någon telefonringarkampanj, läste jag. Där de hade ringt över 100 000 människor och kunde då glatt säga att bara 10 av våra medlemmar röstade på Sverigedemokraterna tack vare detta. <här> <laughs> oh, ja. eller så men, det, så. Alltså, det är ju en stor att, att det här, Nu har det visserligen lyfts fram en hel del i media Men alltså det är en jättestor sak där. Man måste förstå hur stort det är Vi, vi har alltså ett hundraårigt samarbete mellan LO med de fackföreningsrörelsen och Socialdemokraterna mm. De har legat i sängs med varandra och stött varandra Visst det har varit lite bråk och lite kriser Men det här är ändå ett tydligt tecken på att man är rejält missnöjd med göken Oh, ja. och det kommer alltså när vi har ett par månader kvar till EU-valet mm. där socialdemokratin i Europa fruktar för sin egen framtid mm. Mm. och socialdemokratin i Sverige har problem inte lika mycket som i andra länder men de har problem och, och det som händer är att deras egna liksom förtrogna i facket, i det här fallet och kommunal troligtvis som en testballong från LO säger nej, nu, nu blir det inte mer, mm. sossarna förstår att det här är testballongen Va, vad händer om LO säger nej jag menar den separationen vore förödande mm, mm, mm. så att spännande, spännande tider och något som jag inte liksom, I didn't see that coming Nej och nu vet inte jag, 3 miljoner var inte så mycket för Socialdemokraterna men jag kan tänka mig att, att sammanlagt så skickas det en hel del pengar till sossarna kanske så pass mycket att det skulle ekonomiskt vara kännbart till och med Ja det de tror jag, det. Men, men, men framförallt är det ju framförallt är det ju makten mm. alltså den makt som LO sitter med Uh, som en del av liksom, den här socialdemokratiska hegemonin att, att förlora den och att den så att säga hamnar till någon öppen budgivning uh, det, jag vet inte om socialdemokratin överlever en sån sak i Sverige faktiskt Ja, för inte pratar ja, vi har, vi har faktiskt, Det rör sig på sig ganska mycket uh, i politiken, jag tänkte vara med KD. KD som väldigt länge var uh, det var ju frågan om de man skulle finnas kvar de, de marscherar ju framåt nu på alla möjliga sätt så är det, så är det. Så att, nej, men det som du säger, det händer mycket spännande. Mm, Lite mer höger. Nu ska vi lyssna på en som jag tycker är väldigt gnällig polis här. Det handlar om att polisen Rinkeby, nu tycker nu, nu har det gått för långt. Det. det var nu det gick för långt på, rikt, nu, på okay, riktigt. Nu, nu gick det nu, för långt på riktigt här. Nu, nu är det nog. Nu, är det nog, nu fick det vara nog. Och det här beror inte på någon sadistisk gruppvåldtäkt eller anfall mot polisen. eller sådär, Utan det handlar om, vilket såklart i allvarligt, det var några små... Små grabbar som skulle stjäla fikabröd. Och när personalen då sa att så sådär kan ni ju inte hålla på så drog de helt enkelt vapen. Men ingen skadad, ingen sådär. Men eh, polisen Rinkeby la upp en video på sin officiella eh, Facebook-sida där det så här. Om man sätter på ljudet med Magnus så blir det mycket bättre. Vi försöker igen. Kristoffer Boman heter jag och är biträdande lokalpolisområdeschef i Järva. Den här informationen önskar jag få en stor spridning på och jag önskar därför att du delar det här. I fredag så hade vi en händelse i Kista centrum. Två unga män, unga pojkar, försöker att sno bröd ur en matvarubutik. De blir påkomna av personalen och personalen försöker hindra dem. på de här unga pojkarna drar vapen mot personalen. Förstår vi på riktigt hur sjukt det här beteendet är? Eller har vi blivit alldeles för normaliserade i de här våldsyttringarna som har skett de senaste åren? Eh. Händelsen filmades av övervakningskameror och sedan en timme tillbaka så sitter en av de här unga pojkarna i arresten här nere. Men jag känner att de här unga männen har gått fullständigt vilsna, vilse i de här... Relationerna de har till varandra i match och kulturer i sina egna rädslor. Och tillsammans med att de har vapen så blir de extremt farliga. Vi från polisens sida, vi, vi lägger ner enorma resurser, enorm kraft på att hantera deras oförmåga i deras relationer och det de här konflikterna som blir. Men vi räcker inte till. Menar vi på allvar att vi ska få ett eldupphör så behöver vi hjälpa så att Allihopa. Känner du till någon som har vapen och du har ett rykte om att någon har vapen, då behöver du säga till. För samhällets sida och personen i frågas, skull så behöver du säga till oss. För den personen lever i fara. Vi behöver få reda på det här för att få stopp på det här. Vi behöver få bort vapnen på, från våra gator nu. På riktigt. Och jag tror att de flesta köper resonemanget om att det är hellre två år på kåken än för evigt i en kista. Vi behöver er nu. Och jag hoppas att ni för en god ton i, i kommentarstorsfälten kring det här. Tack för mig. Tack för dig. Ja du Magnus, på riktigt är det nu och de här. Stackars unga pojkan har problem i relationerna, tror du? Ja, alltså. Först och främst så det var ju inte eh, revolver Harry Söderman vi hörde som eh, pratade. Det var det inte. Det var, det mm. uh, var genuspelle mer. Ja, så alltså, det, det märks ju att man har köpt den, den här den, den socio, vad det? sociologiska idén om, om hela, mm. hela den här problematiken. Den, mm. den köper inte jag. Sen eh, måste jag väl bara börja någon annan ända, känner jag. Och det är det här med att, alltså, det är inte de här killarna som, som han pratar om som man ska då rapportera att de har vapen de tittar inte på den här filmen Precis. deras vänner tittar inte på filmen och deras föräldrar tittar troligtvis inte på den här filmen och i den mån någon av dem skulle titta på filmen så är det mest för att konstatera att vi har dem på rätt rätten ja Uh, vi, vi håller på att vinna Titta vad de liksom sådär mm. uh, och, och det polisen ägnar sig mest åt När det kommer till detta Det är ju att, att jaga efter jägare Och försvåra för folk att skaffa lagliga vapen Bötfälla mm. småstjejer med, med tågastuber Och förbjuda skjutbanor Över hela Sverige mm. Precis. Uh, så att, uh, Jag vet inte riktigt hur Han tror att det här överhuvudtaget Ska påverka ett dugg Nej, uh, i läspa här är Att polischefen är märkbart tagen i filmen det gör ingenting i effekt utan har såklart tänkt till innan vi gjorde filmen, men det är klart man är känslosam. Tänk bara så här alltså, som du var inne på. Vem, vem är det du pratar med tror du? det här kanske Du, du kanske skulle kunna närma dig svenskare på det sättet. Kanske, kanske att en svensk, om det nu vore att svenska låg bakom detta, att en svensk mamma kände oj oj oj nu ska jag prata med min son. Mm. Men han sitter där lite gråtmild och liksom snälla, snälla kan vi inte vara snälla mot varandra? Så skrattar jag raberna bara. Shit i de här. Jag vet inte... Jag vet inte om det hade funkat, men om vi tänker oss ett annat, en stor, bred skäggig polischef som säger nu kommer vi att ta det, liksom. vi kommer ta er vi kommer att jaga er dygnet runt dygnet runt, nu är det över för er det kanske hade påverkat någon i alla fall ja, alltså, det, det, Jag vet inte om vi har passerat punkten ännu för att det inte finns någon återvänd om du tar favelorna i, i Sydamerika, där har man ju passerat den punkten, mm. du, du kan ju skicka in mordkommandon vilket man gör, polisen åker in och dödar människor mm och sen åker de därifrån. Um, det spelar ingen roll längre. Alltså, vid något tillfälle så passerar du gränsen för när det går att behandla eller hantera detta. Mm. Um, I alla fall med våld på det sättet. Sen hade du ju Cesar Mori, järnkanslern som, som under fascistregimen um, rensade Sicilien från maffian. Uh, och det gjordes med en blandning av sociala insatser, uh, hårda tag, men också den, den liksom fascistiska politiken rent generellt. Det gick alldeles utmärkt. Uh, och han blev, Han, han fick... Uh, Maffin och fly till, till USA. Sen okay. tog USA med sig dem tillbaka när mm. de tog över Italien igen. Men de det alltså. Så att det är klart att det går att lösa de här problemen. Men, men inte med den här typen av gråtmildhet. Va. Sen, sen, sen förstår jag. Alltså det måste vara jättejobbigt att vara Polis Rinkeby Med den utbildningen Den här sensitivitetsträningen i grunden Som han har och tror på Och sen se att det inte hjälper, det funkar inte Du får inte det stöd du, du förtjänar Eller behöver, lönen är dålig Jag förstår att han nästan börjar grina va? För att, vad, fan, vad fan kan han göra mer mm. och, och då måste man sätta sig in i att han är inte vi Han har inte våra idéer Han är en del av systemet mm. som, Och han, han, ska, han försöker nu att få det han har lärt sig att lira med hur verkligheten gestaltar sig och det går inte och det gör att det här blir hopplöst för honom det mörker han känner inom sin själ, det, det är för mig ofattbart att han står ut med och det gör han nog inte så länge till Nej, och även om han skulle vilja göra en video där han lovar att jaga de här personerna så skulle han inte kunna göra det för då skulle han få media efter sig eh, direkt. Man säger att man måste få bukt med den här machokulturen som finns där unga rädda män skjuter först just för att de är rädda det är synd om dem. De är rädda, de är rädda. Men han säger också att vi behöver hjälp från då som släpper våldsglorofiande musik. Och vi behöver också att familjemedlemmar hör av sig om det finns ett vapen hemma. Så om att de här skulle tjalla på varandra det är ju såklart oerhört ovanligt. Nej men det är ju inte ens de, som, sagt, inte ens de som, som tittar på det. Varför skulle de titta på en film från en polis nej. i Rinkeby? Liksom? Det här är ju hattkärringar på Södermalm mm. som, som sitter och där. Ja, gud vad hemskt det är och mm, sådär. <laughs> Så att det är ju liksom... Nej, det är ja, det... helt... Nej men nu när du säger det här, det här är ju faktiskt bara skada slog de mig, för nu kan ju hat på sig de tittar på detta och då blir stärkta i sin övertygelse om att det är synd om de här stackars förvirrade pojkarna som så gärna vill ha ett fikabröd och de är så rädda att de tvingas dra vapen. De är så rädda, Magnus, att de tvingas dra vapen för de har så problem med sina relationer och machokulturen och är inte det SDs fel allting. Jo men precis, just när han säger det att, att de är rädda, vad var det för deras egna rädslor mm, eller någonting? Mm, mm. Vad är det för mumbo jumbo? de ja, är så rädda för fikabröd då? Eller de är rädda att inte ha fikabröd? eller så är de är rädda för personal Jag vet inte, det är oklart vad de är rädda för. Alltså. Att de mår dåligt, att de tillhör gäng, att de befinner mm. sig i situationer. och de är rädda för sin egen de är rädda för att svika sina kamrater i gängen och därför så tar de till extra mycket våld eller då ska visa sig på linan och dra vapen eller mm. sådär, visst. Um, Alltså det, det finns väl en sanning i det också, men, men det är ju inte hela sanningen. Va? Det är definitivt inte den vi ska utgå ifrån. tänk tänker mig om man kanske jobbar i en sån här matvararaffär och så läser man detta. Så kommer det någon svartmusig ung kille och börjar stjäla. Kanske man tänker att jag ser nog inte det där. Jag går och sätter mig i fikar istället. Så jag tänker inte riskera. Nej, men det är min, mitt råd till, till, till de som arbetar i matvararaffärer i de här områdena. Låt folk ta vad de vill. Mm. Skit i vilket, alltså, det är inte värt... Det är inte värt en, en, en skott i buken För, för lite matbröd och nej, så där. Låt, låt det falla liksom. Vi har inte möjligheten att upprätthålla ordningen Själv i de här områdena I de områden där vi har det Med tiden så kommer vi göra det Men det här är liksom Ingen tackar dig för att du Låt, låt ä, anarkin flöda liksom. det, det de, de får vad de förtjänar mm. Mm. Mm. Precis okay. uh, Ska vi vidare till Gävle igen ser du? Den här... In, innan vi går till jävle ja. Så vill jag bara säga en sak Ja, om jag får. Ja, det får du absolut göra. Visst är det trevligt, Daniel Fränderlöf, att, att Sverige vaknar finns de här tre timmarna varje morgon. Varje vardagsmorgon. Visst är det härligt att, att vi gör det här? Jag tycker det är det bästa som finns. Va? Ja, och det finns ju väldigt många andra som tycker det också. Idag så, så skrämde jag lyssnare på till Godmorgon Magnus, förstår du. För att efter musikpausen så bröt jag in med min allvarliga röst och sa att det här var sista avsnittet. Mm. Mm. Uh, och det var för att jävlas lite och på, påminna alla där ute uh, om <hör> hur, hur trevligt det här är och hur mycket vi är i behov av er hjälp och ert stöd. Och att det framförallt levereras genom att man blir plusprenumerant. Mm. att man betalar 99 kronor i månaden för att kunna få tillgång till de här pluspoddarna vi har och plusartiklarna. Och allt annat. För att det är det som gör att vi kan göra det här. Utan den hjälpen, utan er prenumeranter, så kan vi inte göra det här. Nej, det som det inte som vi gör i alla fall. fall. Visst, vi skulle väl inte hålla käften för den saken skull, men i alla fall den här eh, nivån och den här kontinuiteten hade varit omöjlig. Mm. Så därför råder jag alla att gå in på svegut.se plus. Och speciellt ni som lyssnar varje dag men inte är plusprenumeranter. Tänk ja. på att ert stöd kan vara avgörande för att göra det här ännu bättre. Mm. Um, det är lite märkligt det där faktiskt, att man väljer att lyssna uh, mycket men inte vill betala den lilla lilla summan, tycker jag faktiskt. Då, även om du är plusprenumerant och du tycker det här är bra, sprid ordet. Berätta för dina vänner, dela på Twitter och Facebook och allting sånt här. Det är också en väldigt viktig grej där vi behöver, behöver hjälp. Vi, vi, vi gör det här tillsammans på något sätt Vi är bara i allt tre personer Och vi har redan fullt upp Och, och vi behöver reda där ute med Spread the word Och jag menar i förlängningen gör vi ju faktiskt Att vi kan inte glömma det För vårt folks överlevnad Kom ihåg det Det här är inte underhållningsradio bara Det kan det vara också Men vi kommer ett ganska viktigt budskap Att dina barn ska ha en framtid och växa upp i Det kan vara värt att trycka på den där dela-knappen Tycker jag någon gång då då så är det, svegol.se plus du varmt välkommen Varmt välkommen och då kan man höra om saker som Vad som händer i Gävle Vi ja, hade den här skylten då som sattes upp där Där Susan Hindi, Gävlebo, önskade välkommen till Gävle På en stor, stor välkomstskylt iklädd sin slöja Bakom detta låg en man som heter Johan Adolfsson Kommunikationschef, han var sr-journalist Lite tidigare, nämligen Mm. han gillar inte Sverigedemokraterna alls han har bland annat skrivit att för mig är det enkelt röstar du på SD så är du nog dum i huvudet mm. och så såklart jämfört Sverigedemokraterna med nazister, både en och två och tre och femton gånger samhällsnytt tog och ringde upp honom och bara sa hallå, den här kvinnan på välkomstskylten hon har ju kopplingar till radikal islamism hur ställer du dig till det det ni gör är att ni misskrediterar den här personen fullt medvetet med vaga formuleringar som kopplingar till en moské. Det kan betyda allt från att han har gått på toaletten denna gång till, till att hon har varit aktiv i moskéns ledning. Och det är ohedligt av er. Skäms på er, skriker, tänker jag mig, Johan Adolfsson. Och då påpekar ju samhällsnyttet att ja, fast alltså hon har engagerat sig som kronikör hos det islamiska studieförbundet Ibn Rushd, i Rushd som utpekats för sin radikala tolkning av islam. Och vad skrev hon? Vad skrev hon? Ylar, Johan. Tänker jag det här är väl i sig inget konstigt, Magnus. De här sortens politiska aktivister sitter ju på mer eller mindre varje, varje tjänstemannastol man kan tänka sig. Precis. Det är det, det, är det som är. att man måste, man måste förstå att kommunanställda människor inom, inom den här typen av liksom, kommunal och statlig verksamhet de är aktivister. Mm och de, de rekryteras därifrån och de kommer från den här typen av verksamheter och så vidare så att nej det är inget konstigt alls um, det är sorgligt va? för att jag, jag tycker nog att tjänstemän ska vara liksom opolitiska i sitt, sitt yr, sin yrkesutövning men ingenting är opolitiskt idag, en gång i tiden tror jag att, att det var så, det finns kvar gamla gråande tjänstemän som är liksom petimeter meter nissar som, som bara följer det som är lagarna och reglerna. Och mm. det är kanske lite därför som det till och med fortfarande är så pass stabilt som det är. Men när den här typen av eh, människor, Johan Adelsson, människor tar över allt mer så, så ser vi ju att förfallet kommer gå ännu snabbare faktiskt. Precis. Och... Ja, alltså, han, han, han tycker att han gjorde rätt. Givetvis. Han tycker att han kämpar mot nazismen här på något konstigt sätt genom att sätta upp en massa muslimer. Och han har även sagt ja. i en intervju med, med kommuntariet då att, att han har kommit en ny kommunikationsplan här där, där att, ha, att ha vita män på bilder det kommer absolut sist på listan. Om vi kan hitta personer som bär religiösa tecken eller symboler så fotograferar vi dem. Vi har likadant med personer som har annan sexuell läggning än den heterosexuella och, den heterosexuella, och personer med funktionsnedsättning. Sist på listan ligger den vita mannen har någon fotograferar vi bara om vi inte kan hitta någon annan. Säger en vit man. Uh, alltså det, det är fantastiskt. Det här är någonting som framtidens forskare kommer... De, jag vet inte om de kommer kunna lösa detta. Jag vet inte om det finns en förklaring. Jag, för mig är det bara ofattbart mm. um, att man som vit man har den här typen av extremt självhat och kakeri för. Mm. Alltså det, det är obegripligt. Jag kan förstå att man att man vill ha mångfald, jag kan förstå att man tycker att det är hemskt med, med rasism, jag kan förstå att man är antinasist, jag kan förstå en massa saker liksom rent sådär logiskt och greppbart. Men jag kan bara inte förstå det här inneboende hatet som Johan Adolfsson känner för sig själv och för all, alla andra vita män. Jag, jag förstår det inte. Nej, jag antar att det inte är svårare att i hans ingrupp så, så hylla sånt här. Att han får personligt, alltså på hans kontor och i fikarummet får han lite fina klappar om på axeln när han sitter och berättar hur mycket han hatar vita män. Och i det blir han som vit man mer upplyft i flocken och i förlängningen får ligga lite mer då, kanske. Så det är ju stödet runt honom också som är problemet så Tänk vad skönt om man kunde vända på det där en vacker dag då. när han vaknade så var allting som det skulle Och folk bara, men är du helt slut i huvudet? Ska du trycka ner vita män som har byggt allting Som har satt på den här platsen Som har byggt den här skylten Som har jobbat så pass att de här muslimska kvinnorna kan komma hit Som du älskar så mycket Ska du inte, ska du inte ens nämna dem? Mm. Eh, just det Jävligt ja, fint. Du, lite kort. Trumps nödläge nedröstat i representanthuset. Trump försöker ju få igenom ett nödläge för att på det sättet dra fram lite resurser till muren. Och nu har en majoritet i USAs representanthus röstat ner president Trumps förslag då att utlösa nödläge vid landets södra gräns. Nu väntar de omröstning i senaten men oavsett resultatet där där har Trump sagt att han tänker lägga sitt veto mot resolutionen om den skulle gå vidare. För att köra över vetot krävs två tredjedelars majoritet i kongressen. Och vad han får harva på stackars Trump tänker jag. Ja, Deepa. bara att bygga Lite kul. EU har ju också hotat och sagt att det är hemskt att bygga murar. Och så här gör man inte. Vet du vad mm. EU gör just nu? Jo, de finansierar en mur mellan Turkiet och Syrien. Just det. Det är skillnad på mur och mur. Ja, och vet du att Mexiko har en mur vid sin södra gräns som de håller på att bygga? Och vet du att Israel har en mur? Och vet du att en massa människor bor bakom murar? Mm. Men USA får inte ha en mur. Mm, ja. Nej, nej. Det, det finns inget problem där. Jag fick läsa det går, men... Som det ser ut nu, sa senaten: det, Man behöver fyra republikaner för att kunna rösta ner det. Man har tre. Tre republikaner, republikaner har sagt att de kommer rösta emot presidentens förslag. Man behöver en till så räknar med att det kommer kohandlas en hel del och hotas och bråkas. Mm. Så vi får se. Men är det fortfarande låst för dem? fortfarande det ensamställda som inte tittar ut sin lön, tror jag? Ja, Nej, det, det är öppnat. Det, är det, löste man. Det. Det, var ja, det löste man. Det var ju samtidigt som han då deklarade nödläget som han löste den lilla... där den detaljen. detaljen. Ja, du vi frågade oss lite igår. Det ser ut här Indien-Pakistan, egentligen. Mm. var lite dålig stämning där. Och nu har det blivit ännu sämre stämning. Det handlar om från början, alltså för, för ungefär två veckor sedan så var det en självmordsattack. Mm. Som Indien då skyllde på Pakistan Indien åkte in, bombade lite Pakistan, sa att man dödade en massa människor Pakistan själv sa det ju inte alls ni bara släppte de bombar i en skogsdunge Sen här i morse är det väl så blev ett indiskt stridsflyg skjutet Och man säger att man har tillfångatagit taget en eller två piloter det är lite olika beroende på vart man läser. Och pakistans stridsflyg då ska även i samband med detta ha kränkt indiskt luftrum. Det är många som, som menar att det är ett val på gång där i Indien och det har ju lovats både ett och annat som inte har uppfyllt bland annat miljontals jobb och att det här är ett bra sätt då för Indiens ledare att visa hur, vilken, vilken bra ledare man är. Det är ju en ganska vanlig grej som politiker verkar ta till lite då och då. Ja det är det ju Jag tror att det är ett, ett, ett nationalistparti som har makten idag va? Och, och det här att lova jobb och inte lyckas uppfylla det det är ingenting, jag, jag ser inte det som särskilt stora sådär, att åh de svekar allting, att, att skapa jobb är fan inte enkelt Vad kan du? Jag kan ja, ingenting? Nej, okej, okay. då blir det svårt. Sen har du, ju, du har ju problem, Indien har ju problem med muslimsk terrorism. De har ju en stor muslimsbefolkning. Mm. Pakistan stödjer det. Pakistan och mm. Indien avskyvar varandra. Så att det, finns ju, det pågår egentligen ett, ett liksom sånt där lågmält krig mellan de där nationerna hela tiden. Ibland smäller det till. Att det smäller till just när det börjar närma sig val, ja, det är kanske inte är helt... O, o, det kanske finns en orsak till det, absolut. Men något stort krig behöver ni inte oroa dig för, för det kommer det inte bli... Nej, eh, kärnvapenkrig Klarar vi oss nå ifrån va? Ja, ja, ja visst, visst. Så Det är bara släppna slappna av, man tar det lugnt. Eh, Men du, det vi pratade ju igår var det väl, Om att Sverige inte kan utvisa Bland annat Somalier då Om de inte känner för det för att säga i Somalien nej. att nej men de där vill inte vi ha vill bara folk som är glada att dit och det, det fick ju jag för mig att det, var, det är så Somalia gör men så är det inte alls. Danmark har ju lyckats liksom förhandla med Somalia och säga nu tar ni emot det här skiten, annars, annars något. De har väl mutat dem kanske eller mutat dem har vi erbjudit ekonomisk kompensation men det finns ett avtal mellan Danmark och Somalia för att med tvång nu kunna skicka tillbaka Somalia till hemlandet, säger statsministern i Danmark Lars Lucke Rasmussen efter ett möte med Somaliens president så det verkar som det var inte så mycket svårare än så nu Nej, alltså, vi har ju då västerlandet och Europa de länderna i Europa vi har ju jättebra förhandlingsläge i detta. Mm. Jag menar, när vi pratar med, med Afrika så där som Somalia, det är som sagt ta pengar på påsen och dallarna lite framför ansiktet och säger. ni får det här om ni tar dem. Ja, men det blir inte då säger något. de, vi tar inte bara dem vi kan ta varenda en. Mm. För att när de väl är där så har Somalia en helt annan tradition av att kunna hantera knepiga typer också. Det är inte lika bortklemat som här i väst. Så att det blir liksom bra. <laughs> ja precis, så till och med vad ni, nu ni har för fängelser, det skulle ju kanske kunna ha en, en kanske ha en något avsvalande effekt också för de som känner att begå brott i Sverige, inte mycket men kanske, och framförallt skulle de få ett mycket mer moraliskt straff mm. än att sitt att götta sig och träna och bli feta in i svenska fängelser där, där de själva som jobbar på fängelserna säger att vi är mer tjänare än fångvaktare mm. det avskräcker inte speciellt mycket Nej, men det, är ju det, att, att, och det är det som är intressant i hela ekvationen. Återflyttningen är egentligen inte ett problem. Vi har tillräckligt stark ekonomi, vi har tillräckligt mycket pengar för att kunna köpa oss fria. Mm. Dels köpa oss fria till de personerna vi vill ska lämna. Vi kan ge, vi, vi kan jävla det med, ge en miljon till en miljon mm. utlänningar. Så, ni får en miljon var om ni drar. Vi, vi kan göra det. Ja, det och sen kan vi ge ett par miljoner till de länderna där så att ni får de här, plus mm. de här miljonerna. Plus ett par miljoner varje år. Jag menar, att, att köpa sig fri, det har vi gjort i alla tider. Det finns ju Älvsborgs det finns lösen där och lösen hit och dit. Det, det är oftast enklare att köpa sig fri än att... att alltså hellre gå till fabriken och, och jobba dubbla skiften att skicka ut sönerna i krig. Ja, ja visst. Absolut. Och som presidenten där säger... Eh... Mohammed Abdulli Mohammed. Det måste ja, vara var väldigt. Kor. Ja, men det måste vara. Jag har alltid gillat honom. Men ja. Jag tänker, heter alla Mohammed. Mohammed det måste vara väldigt böket med, med telefonböckerna där. Ah, skit i det. Under mötet med Somalias president Mohammed Abdulli Mohammed ska denna ha påpekat vikten av att somalier kommer hem för att bygga upp sitt land. Kompetens Aj. och erfarenheten som du fått i Danmark kan hjälpa till med detta. Och så är det ju alltså, även om du har varit kriminell i Danmark under hela Herringstiden, så har du ändå troligtvis lärt dig betydligt mycket mer än vad du gjort i Somalia. Ja, det är ja, säkert. I alla, alla fall har du visioner om hur det skulle kunna vara i Somalia ja. med, med en liten annan, annan. sällskap. Vi kommer ihåg också det här som Hans Rosling äh, faktiskt undersökte: att fattigdomen, fattigdomen i världen minskar ju. så alltså flera av de afrikanska länderna som vi ser som liksom halv efterblivna och uländer, där, där har ju en tillväxt. Du har ju storstäder som växer fram. Du har ju en helt annan. Det är inte alls som det var för 20-30 år sedan. Och De skriker ju efter kompetens mm. som, som då kan komma från deras egna medborgare. Och samma nu när Syrien ska byggas upp igen och så vidare. De skriker efter människor som, som, som kan komma och hjälpa till. Framförallt sina egna, men de kommer ju kunna behöva arbetskraftvandring vara det lider också. Ja, ja absolut. Och tänker är någonstans Även om det inte är så där supertrevligt i Somalia Kanske så är det ju hemma för de här människorna Det är ju där de hör hemma I sanden och i öknen och i värmen Och med sitt språk och med sin om jag tycker, Vidriga kultur och religion Men det är hemma för dem och det där borde ja, vi också, eh, borde någon göra. Så, köra med på det budskapet. De pratade om innan det här med att ni har blivit lurade. Ni har blivit hitlurade till Sverige. Ni ska ju inte vara här fattar ni väl. Ni har blivit utnyttjade som, som, som liksom spelpjäser ett oerhört cyniskt spel av människor som, som ni inte vet vilka de är ens. Och hem nu för er skull, för vår skull och för alla skull. Mm. Nej men tänk bara på <laughs> jag tänkte på det när vi pratade om med Island, de här 25 somalska som kvotflyktingarna som ska till Island. Mm. Just det. Alltså stackars människor. Mm. Island, Från Somalia mm. hur, hur, ja. Nej, hur mår man en, då? En av dem kanske kommer dyka Det finns ju en del roliga såna här, Svarta som, som, som älskar snö Och klarar det hur bra som helst Men det är inte så många De det? det är jävla dystert ja, men Det är klart. finns, finns en underbar, ett underbart Youtube-klipp På någon i Stockholm tror jag en, en svart kille som har kommit på besök en turist här och han kommer under den värsta snöstormen i manna minne mm. de hittar honom på stan och han är så glad och nöjd ja, han har det är jätteroligt han ska åka hemstaden till Felicin det, är kul. det är kanske är därför ni är så glad vi byter ämne fullständigt faktiskt, jag vet inte om ni har följt det men det är det var en fråga här om hyresvärdar har något ansvar för att stoppa knarkförsäljning en i Malmö som sa att alltså, jag är ofrivillig narkotikaspanare. Utanför min port så säljs det knark mer eller mindre dygnet runt. Ibland vågar jag inte gå ut. Ibland vågar jag inte gå in. Ibland vågar jag ingenting. Och jag vill ha hyressänkning för detta. Och tanken var väl då att eftersom det här sker på på liksom, det har man hans hyra att göra på något sätt. Lite som att om folk typer röker inne sådär, så ska hyresvärden stoppa det, annars bör man få hyresänkning. Men då har man kommit fram till då att så är det inte. hyresvärden behöver inte stoppa knarkförsäljning. Vilket jag väl kan tycka, Magnus. Det är väl polisens jobb, eller senast jag kollade. Ja, alltså lite som när, när han, polisen i Rinkeby säger att nu behöver alla hjälpas åt. Mm. Nej, eh, faktiskt så börjar det börjar med att ni gör det ni ska göra. Ja. Och, nej, det är klart. Ska en hyresvärd få uppdraget nu att då ge sig i kast med karteller från Sydamerika som hugger huvudet av folk och säger att ni får inte sälja knark här. Mm. Nej, det är hans eller hennes det här privata fastigheten det är deras uppdrag att sköta detta. Mm. Dumheter, mm. det är polisens uppdrag. Mm. Så länge vi har det här systemet. Och de har ju satt upp övervakningskameror nu då. Den tycker att, att den åtgärden är tillräckligt. Ja, kanske kan man flytta problemet då en liten bit till nästa portugång. Ja, men det är möjligt. Men, men det, är inom, det är inom ramen för vad en hyresvärd bör göra för att säkra. kan också då att, att den ska kanske anställa vad heter det, väktare eller någonting. Men mm. Men i princip så nej, det är det klart att det inte är en hyresvärldshuvudvärk att göra det. Nej, precis. Sen förstår jag att han vill ha sänkt hyra men alltså flytta därifrån istället. Det för, jag förstår inte, kanske inte han har möjlighet att flytta men, men om man har någon möjlighet, kan man, varför är det inte det första man tänker på? Shit, är en massa knarklangar utanför min port. Jag drar. Ja, någon annan sl sluta rösta på i Repa, Ja, Precis, det skulle kunna vara en bra idé också. Um... Computer Sweden avslöjade ju det här med eh, 1,7 miljoner inspelningar, privata inspelningar från eh, vård vårdtjänsten 1177. Så nu ska polisen inleda en förundersökning då mot Computer Sweden. Mm, det är klart, de har ju laddat hem det här och avslöjat den här bristen så det är klart att polisen ska utreda dem. För ja, alltså... Det är ju inget, egentligen inget konstigt med det. Man kan ju tycka att hon ger sig på någon annan. Men det verkar vara något missförstånd här också. Det hävdas att Computer Sweden berättade hur man gjorde för att komma åt detta. Och det kan jag säga, det gjorde de inte. För då hade jag testat, jag hade faktiskt tänkt testa det. Jag, jag såg lite senare hur det var man skulle göra det. var bara att man skrev in en IP-adress egentligen. Okay. Men det nekar de ju till i alla fall. Men ja, alltså, om de nu har laddat ner någonting så har de väl. Alltså, är det är ett brott man vill säger nu funderar jag på. Kan det varit det jag ska brott då? Väl, Ska väl polisen utreda här Ja. Ja, så att det får vi ju se och, och det kan det säkert vara eh, Speciellt om du vet vad det är så kan det nog vara det Men det är klart att polisen ska utreda det Men, men det är ju samtidigt självklart att de som Som har liksom brustit från första början Också bör utredas och, man och hängas att de... mm. och Spikas upp på en, på en vägg Och, och få lite råtting kanske Det blir en intressant journalistisk grej Där det här med, med, med Om Computer Sweden, vi säger att de har laddat ner De var tvungna att försöka ladda ner det i alla fall För att veta om det här ens var en läcka på riktigt Och genom att göra det bryter man emot lagen Och Mm. då ska man ju åka dit. Men det, det får väl ingå i yrket då? På något sätt. Ja, men det är ju som, när, det är, det är som när, när de köpte några pistoler för att visa hur lätt det var så där. Mm. Alltså det, det, Inom journalistiken finns det ett visst mått av att, att man får faktiskt ta det mm. som kommer. Oftast blir det väldigt låga straff för att, ja, för att rätten vet att man gjorde det här av det syftet. Det är inte mm. för att vara kriminell utan det var för att och då ger man väldigt låga straff. Så det brukar ju lösa sig på det sättet. Precis, och alternativet skulle vara då att nej nej men men det skulle du en undersökande syfte. Nej, men Då är det inget straff. Då kan man ju säga att det skulle kunna missbrukas ganska mycket. Ja, nej, men jag köpte så att, så att, 15 horor bara för att jag ville se om det gick. gick. Ja. Jag har köpt en massa knark och sådär. Mm. Du, du innan, innan du går vidare så yes. jag skulle vilja bryta in med en sak. Här. Mm. Um, jag vill bara påpeka eller påminna heter det någonstans där, att på defresverige.se så pågår eh, en insamling eh, februariinsamling för Svenskarnas hus som, som Daniel pratade om tidigare i programmet här om att vi inviger det i slutet på månaden och vi är nästan framme vid målet som är satt i 50 000 riksdaler och jag vill bara be dig som har lite över i pluskan ja det var ju lön här för några dagar sedan att skjut in en liten summa så att vi uppnår detta mål på 50 000 så att vi kan fortsätta att göra allt som behöver göras det, det krävs resurser för det um, så att det, det mm. går du in på så finns det information där hur du går vidare. Fantastiskt att, så, att så se att vi är så nära faktiskt. Oh. Och det är ju till vårt hus, vårt hus, där vi behöver allt som behövs i ett hus, fast tänker det gånger 10 istället, eller gånger 50. Mm. Allt med möbler, allt med inredning, alla omkostnader som är till vårt, till vårt vårt hus. Så det är bra om vi alla är med och bidrar lite där, så, så inte några få behöver bära en allt för tung börda. Mm. Ja, vi är nästan färdiga Magnus, jag tänkte prata lite om att allt fler vill tågsemestra när klimatångesten ökar Jag tycker det är lite kul att se för att det är ju alla, man borde ta tåget säger alla och sen kollar folk hur, hur det är att faktiskt ta tåget och så kommer man på att det där tänker jag skita fullständigt i för det, det tar till exempel väldigt lång tid det är dåligt organiserat, de kommer inte i tid särskilt i Sverige, det är ofta dyrare än att flyga och så vidare och så vidare. Men nu är det någon, någon grupp här som har vuxit jättemycket. En Facebookgrupp då där man hjälper varann att, att, ja, tåg, att resa tåg. Jag vet inte om man, man behöver hjälp med det. Men det är delvis är det för att man kan inte boka biljetter i Europa från Sverige. Det är ju förvisso ett ganska korkat system. Men jag vet inte Magnus, ska jag börja åka tåg plötsligt på ett redan överbelastat tågnät? Kan inte folk bara flyga? Flyga och hålla Så det, det jag undrar är också varför... Alltså, var kommer elen ifrån till tågen? Mm. Den kommer den, den bara finns där ute. Ja, alltså jag undrar hur klimatsmart det är med tåg. um, tågresenärandet. Um, det, jag, jag har inte sett några... Jag, vet, jag läste någon som hävdade att det där det, det spelar liksom ingen roll i slutändan i alla fall. Det kanske är lite bättre för miljön. Jag vet inte. Men, men som du säger, uh, det finns ju andra problem. Svenska stambanan, tågnäten... Uh, Ja. ja, vi har ju faktiskt elbrist Ska vi komma ihåg, man pratade om, om elransonering Redan 2020 mm, det är Mycket precis. sånt i media här nu har jag märkt det Och det här nedstack land och, mm, De försöker kanske säga någonting och snart ja, snort... Sen kommer du över gränsen då Så du börjar dundra ner i Tyskland Och här, här kom det kolkraftverk Och ja. sen åker du i Polen Och där bränner man det ena med i tredje Och sen fortsätter du dundra ner genom länderna va? Och det är gas och det är allt möjligt mm, mm, mm. Så att, jag vet inte <clears throat> Men... Jag vet inte <laughs> om det hjälper nä mm. nämnvärt. Men det är sagt så jag har faktiskt lite tåglig för att det skulle jag vilja göra någon gång. Jag tänker att det är ett väldigt, väldigt trevligt sätt att, att resa när man väl har fått ordning på allting. Sakta så här, tuffa genom Europa och, och verkligen kunna se sig omkring. Ja, som jag kan ha en egen kupé och slippa ha att göra med människor så absolut. Annars så sker jag hellre av mig <laughs> kan... med en snöslö kniv än kan... att kan du... åka med människor på det sättet. Ja, det sätt. kan vara en ja. annan människa, människa ibland. Men och det är också, jag har faktiskt ingen aning om hur miljöskadligt det är med, med flygplan. För jag har inte brytt mig om att sätta in, in mig i det alls för att det är sånt gapande om det. Men jag kan väl i och för sig känna att det låter väl inte så här supermiljövänligt att pumpa ut då tusentals liter flygfotogen högt upp i luften. Men å andra sidan vi har flugit rätt länge och det verkar gå rätt bra fortfarande. Och nu ska man ju rikta in sig på Kona. Kona är ju felet nu också. Kona och köttet och flygplan men allt annat är jättebra. Jag tycker du kan bråka med etna och vattnajökull och, och liksom de här stora vulkanerna istället som mm. på släpper ut en massa skit Bråka med dem, inte med flygplan Nej, man skulle också kunna titta på ja, nu vet elbilar, mycket de släpper ut vid tillverkning och framförallt när de ska skrotas den där fina Iphonen som var av varannan var var miljö med springer runt med den då alla hundar som ni har, hundar som äter kött är inte heller speciellt bra, men det är ju så här Magnus det här var, man ska ju vara miljövänlig så länge det är bara praktiskt och roligt och hippt och coolt Ja, visst, Det är inte på något sätt så nej, det går inte. Nej, men sen är det här fantastiskt roliga med att, att uh, ekologiskt odlat är ju skitdåligt mm, miljömässigt. Mm, mm. Uh, det är ju mycket bättre med annat då. Och då vet de inte uh, vad, fot, vilken fot de ska stå på längre. Va, mm. Vad ska man göra då? För det ska ju vara ekologiskt det ska ju vara superduper, men det ska ju inte vara miljöförstörande. <laughs> nej, och jag såg jag tror det var idag Hanna, vad heter hon? Hanna Köller hon så. Uh, de, hon är de ändå, hon den dum ja, hon. skrev ju att ja, det är bra. Det är bra att ni har flygångest det är bra, men fler barns ångest borde ni Borde det borde vara ja. Och det är, det är ett land där vi redan har väldigt låg nativitet. Varför inte säga det till afrikanerna istället? Gör det, precis. Eller varför, be, varför inte be afrikanerna stanna i sitt eget land? Jag har, jag har säkert frågat det innan. Men har du någonsin sett någon miljöupplyfta problemet med att det kommer hit massa folk från fattiga länder och börjar konsumera Nej, det, det är det stora problemet ja. med dessa enorma folkförflyttningar. Alltså den miljöförstöring som sker när du flyttar miljoner 80 miljoner människor från olika delar av mm. världen mm. Ingenting överträffar det Inget överträffar mm. det, det är inte bara miljö Det är sociala problem och allting, men det bryr man sig inte om För att det är bra, det har man bestämt sig för Det är bra Och, ja, och det om så... något visar väl Hur, hur lugnaktiga de är, eller förvirrade ja, Det är lite därför också som jag Någonstans så här jag, jag, jag, När folk pratar om att det kan bli kärnvapenkrig Eller stora pandemier Jag, jag skakar mest på, på axlarna, eller paxlarna För att ärligt talat om det bara fortsätter som det gör nu så är ju alternativet att mänskligheten går under i blod och eld är ju bättre än att det bara fortsätter ner i den här mörka, dystra regionen ja. där. Så att jag, jag liksom, antingen vinner vi eller så dör vi och förlorar vi och så hoppas jag att jorden går under om vi förlorar. För att då kommer ändå den naturliga ord, ordningen att återställas. Mm. Så att jag, jag bryr mig inte, ärligt talat. <laughs> det är så här, ja, Jag hoppas att vi ska vinna och jag tror på det och jag tror att vi kommer att göra det jag tror att det här kommer att lösa sig på sikt och jag gör allt jag kan för det men, men skulle det bli så att det blir liksom den, här, den här globala katastrofen med pandemier och sådär ja, då kommer jag göra som det och dansa på hustaken medan världen brinner och går under ja, men Jag tror inte du behöver göra det faktiskt och ett tecken på detta är ju vi ser ju det, svenskarnas hus har ju delvis blivit köpt och vi har delvis fått in nästan 50 000 kronor här nu igen Sammanhållningen, hus kommer du det? Nej, tillsammanskapets hus, sätter det, det visst. Tillsammanskapets hus, ja just det. Ja. De har ju samlat in pengar nu i, vad kan det vara, runt 70 år känns det som. Nej men ett halvår i alla fall. 18 187 kronor, det är 2 000 kronor mer när jag kollade på det för två månader sedan. Det går ju lite sådär för dem. Och det visar också vilka vilka som faktiskt verkligen bryr sig på riktigt, vilka som har någonting att kämpa för. Vilka som är beredda att, att slänga in en liten slant lite då då. Precis, ja, det är roliga, roliga nyheter. Det går bra nu, det kommer gå lika bra ska ni se imorgon klockan nio när morgon med Svegott återkommer. Magnus börjar klockan sju, jag börjar klockan åtta, sen börjar vi tillsammans klockan nio fram till klockan tio. Sen ger vi oss in i skrivtagen och det ska vi väl sätta igång med nu då Magnus? Ja, det är lite sånt som återstår sen är det mycket att göra inför... inför eh... um nästa månad då med, med allt som händer i föreningens regi. Oh, ja. Vi dubbelarbetar ju så mycket vi kan och mm. jag kan redan säga nu att det kommer att bli lite stökigt med sändningarna och sådär. Ja. Vi har ju också med slutet på eh, säsongen. Um, så är det ja. Just det. På mars, där, ja, aj, det, är att, det är alltid skönt att allt händer på samma gång. Det gillar jag. Det gillar jag. Det gillar mars, <laughs> Precis. Ja. Nej, så att det, god morgon Godmorgon Magnus kommer få lite andra kommer bli lite det kommer halta här vad det lider men det, det är två veckor kvar till dess i alla fall. Ja. så vi får vi se hur det blir med det Vi är säkert på att ni har tålamod med detta men nu säger vi tack för idag och vi hörs imorgon igen Ha en jättebra då. David free at last I tidenas morgons i heden strand, sen solen förbaymer sig över ett land av fantastiska isarna täck Till en gick och göterna stannade Ett släkte av okulig stiger fram Och drömmen om Sverige blir vekt. Om lysande bragder och vikingatåg I östled i västlig på skummande våg För sen en blod. Rese trycke med plog och med svärd och vill rô di räda sin kvin trogen där för ett rô di rosmanna nor Pletrus fri tog där vi visste vår plats mot Macklist där ligor vi och så glatt och såg min bort tjänstmanna Och lärde oss krigarens skick Vi stridde och ledde i stepp in den kall Vi kom mot till korta och tunt var vårt fall För landet och traktning man fick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 Min kära, jag tänker på vårt hem. Jag fick lära mig ett iklam Inifrån så är systemet helt korrupt. Våra planer stoppas avbrutet.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 ett ett namn på denna vänen, det är kärleken den överlevt och när kroppen blivit svag En talar till martyrer som plågat i gulag sanningen jag insett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 olla för en stund att lida hela livet för att se dig en sekund finnan som det innebär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 Se dig vid min sida för att leva, för att bo.